Mm. Ja, vi hittar något lönnerum där. Typ. Det, det var ni och jag och Jackmo var kvar nere i... Ja, ni är i lobbyen. Mm. Ja, eller vad man säger. Får ja, vi hittade nåt brev där. Ett brev, ja. ja. Ja, men just så. Som var en handout som vi inte får säkert. Jag tror att du pratar om det. Nej, Nej, precis. Vi närmar efterhand, hittade ni inget brev? Nej. Jo, det var en räkning. Ja, precis. inbjudan till Nyarlathotets klass. <går> <går> Please bring fruit baskets. <går> <går> ja, nej men eh, vi hade inte kommit ner där från, vi var där uppe. Nej, var, vi, var nej. Var var på på ja, vi är där uppe ja. Ja. Ni hade hittat hans lilla hemliga Altarum. lilla, ja, lilla mm. hemliga rum. Ja. Ja. Mm. Men var målat med näcknar på väggen och och det står nu mer även fruktkori på Maja. Ja, på mm. mm. mm. <laughs> visst. <laughs> lite sen till att det är Maja. Maja, ni har en sådan här ord för fruktkori. Mm. Mm. nu har de det. <laughs> <laughs> just det, jag har de skrivit fruktuskori. Det Nej vänta lite Det är ju Viktus. Fruktuskori. Nästan rätt fel lättinissvamma. <laughs> The Latin is strong in you. Nu. Den a book med brev från Kranell. Men omnämnade av uh, Goldkumall. Gårdsummal. Pissher mm. from outside. Och så då. De här mm, så. också som ni ska på nu. För de jag för har jag önskri utit för gånger. Nu oligenting på Sislut. Och det här är mjuka tandem. När man bestämmer, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, sånt tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, tjätjön, Ibiza. Okay. Ibiza. Oh, I pizza. Okej. Oh, I pizza. i okay. pizza. <laughs> nu pratar vi för ett håll. <laughs> <laughs> Ja, inte. And already derailed. Oh, nice. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ja, det kommer bli. Det är fortfarande får i med Så så ja. jag vidare i skivbordsor och sånt så i mitten tills jag då roktar till det som kan bryta upp hans post Jag ja, Det dyker upp så jag kan lossa ner. Du You did good. No one notices A little letter här. Ja, ja vi, hittade, vi hittade det. Vi hittade det, det här på enligt Vi hittar. det, men vi hittade Vad är det, mm -hmm. det de vi fick nu? Äh, Vad Nej. Ja. Jaha. Då får vi kolla lite på dem Så. Så. Trösta av oss. ska det kan läsa Ja. Men det var lite brev och det var lite... Vad har vi med där? Det är... är allt det här sånt det det är... som vi Det är två... Nej, man har med det. är ju och Jag bara jag tycker jag känner igen ritningen där. Jag är med att vi var inne i det huset. Och... Ja, det lite. var Tremells Måra var utanför och matchen. slogs med fruktfåriga. Jag vill bara säga det. Många mot väder här. Det är två brev och noteringar Mm. Mm. I en liten anteckningsbok. Och sen så, det får ni ingen hävda på. Det är mm. även ett fotografi. Ett fotografi föreställande tio män som är klädda för någon form av track, wilderness, expedition. Precis. Som där det står uppskrivet Dominguez and his crew. Dominguez. Dominguez and his crew. Vi får fotot och på foto. eh, en liten antingningsbok med lite noteringar i det, mm, <skratt> det är den som... den här. Det låter ju kul, det stämmer fan. Gulle. Kom igen, jag har den. Jag har den. var så liten så det Into the jungle we go. Kan vi, vi? In the jungle, oh. the mighty jungle, Gullboros sleep tonight. Oh, we... Gull, Gull, Gull, Gull, Gull, Gull, Gull, Gull, <skratt> <skratt> <skratt> Nej, vi, vi, vi stannar där tycker jag att det känns bäst så Ja, då var det slut mm. Okej okay. uh, The scene <skratt> <is up>. <skratt> <skratt> <skratt> Nej men uh, Vi tar väl oss ner igen Misstänker jag Ja, vi står nu Jag har väntat att det skulle bli så Pussitt. Ja, vi tog oss ner igen då. Not so fast. No way. No, no. Oh. Fuck. <laughs> The concierge is actually shook up on this guy. som uh, <laughs> det var Det var Jacque som var kvar i lobbyn och vem var ni? Travol Travol. Okej. Ja. Vem lämnade här rummet först? Jag står och skriver fortfarande på vägen så det Black! <laughs> Large, lämnar det <du> för. <laughs> ja, är tråkigt det här. Vi går ut. Vi finns alltid för få ost från du. Ja, precis. Ja! Jag skulle ta och göra med lite bakfyllost. <laughs> jag gillar Larch. <laughs> Vi går ut där. Ah! Ah! Oh! Come here, talker, in mischievous. Oh my! Perched above you, atop the dirty coops, mm. is a single grackle shiny and black, tilting its head this way and that. It opens its mouth to let out an eerie ka, and reveals at the base of its beak a glistening and grisly mouth, ringed with tiny hooked teeth. Its ka. Is wet and brief, like a crow gagging on pus. Okay. Then you hear the car answered by the flock descending upon you. Hey! Oh, buttocks! Well, first, what should I slough? I'll steg in över. Let me, let me! Nå, jag står för att få träda det känns som en dålig värstämning. Jag är att stoppa oss. Jag är som i Jo. Jag backar in i rummet och säger, we need a bigger boat. We need bigger umbrellas. Really need bigger umbrellas <laughs> <laughs> Anyone got a shotgun? Uh, Wait, anyway, I'm not there. Men först och främst stability eller någonting kanske, eller? Ja. Mm. Nej, survival först. Det jag. är precis. du. <laughs> <laughs> <laughs> Hit your heart now! Oj, det där såg inte här är så samtidigt. Visst? Att vårt fight-and-flight tar över mer i det här läget än nånting annat? <laughs> um, ja. Mm. Du kan få uh, en stability loss på en. Det kan väl ta. bara kan jag ta. Okay. Well, oh. <laughs> that's somewhat unsettling. <laughs> I'm offended by that. Mm. I triggered. <laughs> okay, det also... så crock. krok, valse, uh, nånting. Yeah. Ja. Something, something, something, something. Så kaka, kaka. <laughs> <laughs> uh, och det är cirka uh, 40, 50. 50. Ja, de är en normal typ så här. Ja, koks. Du, du Koksstorlek. Koks. Kroos. Ja. Ja, uh, uh, eh. Mot okay. <laughs> ja, skjutvapen kan du få med. det, men eh. Det kan ta a while. Det kan ta a while, ja, <laughs> precis. <laughs> kommer behöva vara här en stund. <laughs> uh, nej, ehm... Uh, vad är närmast att äh, ta mig in i huset igen? Eller att äh, gå in till service? Och de andra Närmast Nej, ju och, och black allihopa. Allihop närmast är ju att backa tillbaka in där igen. Ja. Äh, kan ju ta det in där också nu är Astletics. Ja. Nej! Jag <laughs> är i köket. Nej, jag backar in igen. Ja. har kanske inte bakat No, <your limits. laughs> ah. Eh, oh no. Eh, ja, det verkar som vi vi har får lite besök här ute. Ja, vad pratar de? Det eh, är några jag fåglar. fåglar. Ja, var ska vi titta? Kommer Hitchcocks fåglar. Mycket 60-talet någon gång. Ja. Om någon överlever kommer vi tipsa Hitchcock. Ja. Ja. Men vad är det för fåglar? jag, jag tar jag tar upp min leken. Okej. Fråga, jag Har jag något som är för mig? Jag som hade arkitektur innan nog. Mm -hmm. Hur, jag har en liten hur tjock är den här byggda inläggen? Den är ju byggt riktigt. Det är ett Red riktigt rum. Jag har bjudit in det. Ja, ah, nu var det. Är ingen som har dynamit, vi kan springa upp då. Hej det? <laughs> Black kan faktiskt <laughs> ha dynamit! <laughs> There's a slight problem with your plan, though. You all see problem problems with This <laughs> <laughs> is a bomb. No, there's a board there in yeah. there, so we rigged dynamite in the wagon, and then we the yeah. so we hide under the board. and, and can cover works every time. <laughs> <though>. <laughs> no, he hasn't <got> written up anything yet. He can do On On can it. He can do can Jack Black kameran. Jacob Black, jag inte Jack Black. Vi kallar honom sekretären Jack Black. Jack Black kan bara sjunga. Du sa det. Du sa det. Jag jag kluffar ut salvan. Jag har. Jag var jag I'm too rich to die. Sen och Black kan vara skjuta och så kan vi fly. Vilket jag kanske också faktiskt Jag har ju sett lära på det Du har ju drapen, men då får vi ju täcka dig då Färderesamänka Finns det någonting här inne som kan brinna? Alltid Till fruktkorgen du har brinner en banan? Inte bäst Hur bra brinner en äktar, tror ni? Hur bra brinner en Victor Lortz? da Ja. Det äh, finns lite böcker. Ja, men vi finns, finns inga. <skratt> liksom... <skratt> <skratt> om, jag, om jag. Vi har inget annat brännbart med oss. Har du sprit kvar? Ja. <skratt> <skratt> <skratt> mm. Det finns ju ett. Wooden Sideboard. Det finns ju. Vi tände eld här inne så blir det rön, jag så mycket ryn. När vi ökla dörrar så ser de inte oss utanför. Det finns ett par halsmältar ljus. Var det professor? Vad sa du? Ett par ljus. ljus. Mm. Mm. Nej, jag bara tänkte om man kunde göra en väldigt primitiv fackla. Som, som drinner och ryker lite så kan vi kan vifta med. Fåglar brukar inte tycka om sånt. Det är sant. Vanliga ja, fåglar. Jag kan, kan, ja. jag kan, jag kan men vi fina kavaj här. Om det skulle kunna hjälpa saken. Ja. Kan du doppa den ner i din sprit? Ja, ja. precis. Mm. <skratt> så, så tar du så jag tar på det. men så tänder du på. Ja. Jag, sparkar så, på <skratt> jag sparkar smidigt av ett bordsben. Vi tar ja. typ. <skratt> lite till de dyra hardwood... Ja, ja. Absolut! Ja, <skratt> <skratt> Det här är ju en alltså, situation. Vad ser dyrast ut här i? <skratt> det sparkar vi sönder. Police business. Ny mm, hardboard. Det blir i december den tar vi. Mm. Och svåra för oss. Ja. Men vi vet inte att femtaligt ska. Gina. Nej, han får ju se. Var ni kvar ska. Stefan. Ja. Se syna kavaj, starka anse bilden skorna. Barns lösa. Sally Shane förall. Åh nej. <tip> och dansade ju ut där. <tip> <tip> dansade ut med en fackla. <tip> <tip> med fackla och vändad fackla. <tip> – Det hade varit... – Fantastiskt nu vet inte det, det är då. <skratt> – Vi hör bara en explosion. <skratt> – Du <Ja>, precis. <skratt> – flyger <skratt> en i ett månad <skratt> Står ut, så är man bara... <skratt> <skratt> <gården> ja. det är det kommer bara sig. Görra rat. Ett. ja, jag har både. Vi har alltså vill försöka göra såhär primitivt fackla ska brinna och rika Craft torch. Nej, Nej. Vi craft. Det är inte jag. jag tror inte det är så. Jag tror Jag det har craft. Borde det vara under parentesen flying? Ja! Desperate plans? Nej, det tror jag skulle kunna göra faktiskt så det kan. Det behöver vara någonstans. Fast det är frambollet en fackla, för det är ingen stans, kan vi vilka plömmor som helst. Och de är fyra stycken som kan slå sig sina fina klocka huvud ihop och kanske få ihop en fackla. En är professor, Ja, borde väl inte ha fackla. Han har säkert varit i någon sån här fin urgivare och en fackla och gått med fackla, ut. Ja, backa upp dörren och stopp. knuffa ut Salvan Jag tycker att vi är facklar eftersom att du ett vävlar och kan skjuta Ja, bra. du är en bara Vi är andra Vi lyckar ut enkelt facklar och en <skratt> <skratt> <skratt> burns, IT BURNS Så är det folk där ja. Ja. Det ser ut och sen vi efter och med ja. de vapen Med, med dragna vapen. Har de flugit iväg? Stabil? Nej Stabilitet till ett allihop test eller ta den bara. Vi... Ta den bara. Ta den, man. Men, Vad händer i färmarför? Jag spänner ingenting, Men jag kan gå snabbt och... ja, eller... till ja, där, eller Jo Ja, Fyra, fyra kan man, kan man slå för? Jag slår tre. Mm. Jag slår Ja, Vad jag kan, jag man, slå jag jag kan slå. man slå för? Jag e slå. Om du Avslutar inte? Nej. Nej. Nej. inte Nej. Nej. Nej. Nej. 2 -2. <laughs> <laughs> Nej. Ja, nej. Ja. Hallå, nu. Så, jag sitter här. Alltså, nu är det Vi klarar oss. Hur, hur mycket stabilitet kan man tappa du, innan man är helt. Doktor Finns det för att om du tappar mycket på en gång så kan det bli tjockt. Och så Men du måste ner till noll i princip. Ja, jag är på tre så att jag börjar känna mig lite mordupplekt. Men jag fick ju. Vi är en född raka. När fick vi tillbaka då? Jag är alldeles Jo, jag såg Måste det där här in? någonstans Mellan kapitel uh, kapitlet Efteråt, är... Ja, precis Så är vi klara här och härfrån härifrån kan vi få tillbaka också? Ja, det är det att säga Jag har nog missat det någon gång mm. Om det är ett kapitel, vill säga no. Ja, ja Men, inte vi, uh, inte Våran det älskar Whatever det är, ja De gillar <laughs> uppebar inte eld De gillar uppebar inte det, nej Så. nej Och de undviker dig då som pester du kommer <laughs> ut Arthar, vi gör bakom. Det vill säga längst med också. väggen mot dörren där. Var ha dem Jag lite. springer in i köket strängsnabbt av som. <snar> <skratt> Nej, på sig. <skratt> <skratt> <skratt> bum, bum, Nej, men är jag Jag tar mitt vapen. Blickar det där så så står jag ju liksom och viftar mot alla och ja. försöker undvika att tuta eld på mina kompanjoner här. Mm. Det, så, de håller avstånd till dig. Aha. Mm. Alltså hur kan såg vi de ut oss? det här alltså, Det är bara alla vanliga krokar alltså Med Nej, tunn, med tänder Med tunn, med tänder eh. <laughs> Ja <Det illustrerar> lite. <laughs> De ser vi lite äckligare ut också <laughs> Det är Vill du titta lite närmare på dem Förutom att när den Det så det var ju en liten mun inne i basen På själva ah. näbben Ja men mot bättre vetande så tittar Lars närmare. <laughs> ja <laughs> På korts, fångar ni luft så här. Mm. Jag vill inte se någonting med min stabilitet. Kan det gapa De har någon lång, tådagtig tunga sådär, six mm. Mm. Mm. Eh, som är 6 inches lång. Som sladrar ut lite <laughs> så här. Ja. Okej. Okay. Men annars så ser de ut som normala. Och kul. Kul, har de Ja, de ser lite sjuka ut också. Men då... Sjuk ut. Okej, okay. lite. Det börjar i ögon och det av skabbja och okej. Kan se i kedan då. De är inte tricket. Nej, bara jag frågar något. Nej, Jag går in. Men när man ser jag det försök Det är ingenting alltså man känner igen myt och kult Nej. Har du eh... Ja, just det du var. Det var ingen som hade mm. biologi. var ja. jag. Jo, har ja. ja, inte ja, uh. ja. Men i så fall, om Black och Salva har tagits in, så tar jag liksom ja. rocken på dig och sen så tar dig i inåt så att ja. du vet att nu är vi färdiga. Ja, precis nu är vi. Alltså, ah, ja, men ut och som, så, Black kastar jag iväg den här ute, utan att jag vill de in fortsätter att brinna på balkongen. också Det är ingen som kommer förbi där. Det ligger där och, och brinner ut. utanför så kommer inte fåglarna in. Nej, det bort, så. nu ja, vi. ligger på stigen också. Det här kan absolut här kan inte, inte få saken brand som bränner in håller. Var i concierge när att tända. han, <laughs> måste... han ja, det är... Välta, skulle vänta på dem hissen. Okay. Ah. Mm. Vi kommer lite likbleka till hissen. Det är liksom. Det ja. Okej. Så klart, för det rörde ingenting eller så. Ni lovade nej. ju att Nej, inte alls. Nej. nej. Visst, precis. Okej. Det Och kommer ni ner då? Precis. Tackar så mycket och så säger vi innan vi går. Eh, du kanske ska söka nytt jobb. Hej då. <skratt> Okay. <laughs> just det, mycket bra tack så mycket, hej då fem äh, dollar till fem <laughs> dollar till, ja precis mm. innan vi försvinner utom synhåll innan brandlarmet går <laughs> mm. ju ja, det var ute i och för sig titt upp mot taket låt mig kolla mm. innan vi går ut från byggnaden så tittar vi och ser om det är som så att vi ser några av de där kakaorna. <laughs> äh, inte precis utanför. Och jag undrar ju naturligtvis, vad tittar du efter? Äh, vi, vi tar det sen. <laughs> Går med dig nu för att efter damerna. <laughs> ja. <laughs> damerna <Plang>. först. Vad? <laughs> ah, fudge. Ah. <laughs> Perfekt uh. ah, Då finns inget inga bevis för mig <laughs> <laughs> Nej men jag går ut och... Ja du har eh. inte sagt Nej det är det inte skit Det var inte så att, att ja. du hade någon sån här identifierad mm. Äh, mm. Mm. Nej det har mytat Okej varje det att du lägger sig insyn här. Du ska inte alls, Victor Lars. Vilken tvättarifier Jag använder, eller någonting som. Nej, nej, nej. Det och en adress. Det är Ett urval du sett. Ja. Mm. Å andra sidan bort, så tror jag att den skiten har brunnit upp i så fall. Det var därför du, du tänkte ett steg till. Du gjorde en metallbräck som du satte som inte skulle bryta upp. För du skulle kunna få ersättning för den fina kavajen. Nej. Den är väldigt fin. Kom ni har kommit ut på gatan. Ja. Tack. Ta Ta Titta nu. Uh, nej, jag, <sälj> jag känner inte upp jag, jag det, inte Titta upp mot äh, takordningen, vi kan se den här från, jag på, på väg mot bilen. Nej, det kan inte. Vi kan se en flock fåglar som cirkulerar kring taket. Åh, se någon rök. Bilen, nästa nu. Och då åker vi iväg. Flygplatsen igen, eller? Uh, vi är väl eller ja, Det här var sista vi skulle ta, va? Ja, vi åker till flygplatsen. och det låter vi ut. Vi att åka till flygplatsen, mm. men tack på att vi kan har satt hem på kursen. Vi bara bränder in mycket på sitt. Vi det Jag vet inte vad vi gör. Go out with a Det är Men den stora frågan nu efter de här dokumenten är ju... vad åker vi nu? Vi hittade ett bajer också. Jag har ju inte ens läst alla. Ja, den där har jag inte. Ja, just det. Vi går i utgående. Vad var det många då? För det fanns ingenting annat. De ni hittade upp är ju båda utgående. Ja, men mm, i postfacket. I postfacket. postfacket, ja. Där hittade ni också ett. Det var ett utgående. brev. Mm. <laughs> Vill ni öppna det. Ja. ja, det är bilen. Så länge han ser. söker. Det är eh, adresserat till en postbox. På postkontoret. Eh, Uh, det är pengar i kuvet. Skål! Hur mycket How, very good. Score. <laughs> yes. How many 100 oh, dollars. I 20 tar sig. To who? Det är ju det. Det bara en postboxadress. Men det borde ah. kunna kolla den. Men vi har ju bara en fin äh, kamrat där nere, han har ju sett. Ja. Det går särskilt. Borde ju ta reda på vem det är som kanalen. Mm. Men skulle vi tillbaka till flygplatsen först, eller? Jag behöver en ny kavaj. <laughs> ja, Viktor, vad har du gjort av din kavaj? <laughs> ja, det, det fick vi offra för en goda sakens skull, skulle man kunna säga. Då får jag känna att jag har gjort ja. dumt igen. Nej, nej. Hur är det oroligt? är vi. Lite på oss. Vi byta, byta, byta på också. också. Ja. Ser att det var lite svettigt. Ja, jo. Varför luktar du för rök? Fina kubanska cigarrer. Ja. Mexikanska cigarrer. Aj, aj. Aj, aj, aj. Ja. Postkontoret eller flinklatsen, alltså. Rådskontorn kanske är på väg. Det ligger ju ja, precis i närheten ja. det här eh, hans våning. Ja, ja, men då kan vi stanna till det. Titta ja. på när brandbilarna kör förbi. Vart uh, <skratt> är Ja! Ja, ja. kille klack! Jaha, ni är där igen. Det var en <skratt> er lilla kontrakt där. Han ja. är, eh, var ju 100 dollar minuten med också. <skratt> ja, jättebra! Vi tar de pengarna. <skratt> ja, han var ju extremt mutbar att kombinera. <skratt> ja, ja. <skratt> Uh, jag ska bara se vad han hette. <snar> José Gomes. José. Jag måste gå och chosé. Hello, Josie. Josie. Och Lars. Han ska inte snacka. Han ska gå in i Europa. Oh, oh, han skinade ah, upp när han får se för att han... Han vädrar dollars Ja mm. <laughs> det är väl Lars som brukar snakka med honom eller? You and him be friends, yes? Yes, yes Si, si, si. si. si. si. Senior Gomet, yes eh. Senior Gomet, eh. Gomet. Eh. Det är viktigt att ja. nästa, vad mycket man all har för fan all jag all yes. <laughs> ja. uh, Jo, uh, jag frågade honom om den här postboxen Vem är ju, jag skulle kunna ha den har vi inte 20 år sedan? Ja, precis. Mm. Då borde du ha kastat val på. Du tycker att det Hort är det det det alltid bra har ha sådana här på i handen. Ja, ja precis. <skratt> det är ju konfidentiella uppgifter det här. Ja, yes. så Jazz jag sådant, typ de har 20 år sedan. Nej. <skratt> <skratt> ja, låt mig. Taha bara jag tror att jag kan ha tappat något här i mina filer. Vad ska jag? Ja, <laughs> uh, det är en uh, man, min namn Gonchi del Toro. Conchi. Gonchi del Toro. Toro. Toro. Toro. Vadå? Eh INSERT ADRESS BOR HANDO? Hmmmm... Niii... Certain that way? Red Herring Avenue Hmmmm... Ja, precisely! Egentligen har du skräddare Ah! Exactly! Get out of the Ja, nu vet det jag så går det. Gå. det frågan om ska hittar de inte. Detta var från det vi hittade, det vi hittade i lobbyn. Ja. Och det var var det räkning eller var det brev? Det var bara pengar. Bara pengar. Det var bara pengar. Ja, No context. <skratt> det. Show me. The... Jag sätter han igen. Vad heter han i jobbet? Med? Tuntoro, i förnamn. Gontuntoro. Visste han några... ...referenser ha... i breven till dig Jag tänkte att den ofärdiga du har där de skulle den till, det står där. SS. Ja, men är det inte ifrån? Nej. Finns men SS vet, SS, vet någon vi vad det men... de är. För det har vi stått på många, vi har inte mm, räckt ut från det. Torock <coughs> kanske. Mm, Eller Tremault. Mm. Camellia. Yeah. So, remember to me something. Mm. That devouring mountain. That sounds pleasant. Okay, let's go there. Sightseeing. more pleasant street. One reference France, din ja, la Torre, tycker jag. Eh. the wir kennen, was man <sighs> Klinik. Frågan är jag om kan jag ta en, den lilla Gontsch är ett sidospår eller om han är av relevans. Men de har ju pajsat som något för den Och det och jag ju skulle att, pengarna till honom alltså? Ja. Aha, okay. Så att eh, jag tänker att det här kanske hör ihop med denna lista. Eh, payment in Nectar-dollars som inte är överstryket än. Men det där är väl typ någon sorts organisation av den här eh, non-expeditionen? Ja, precis. Mm. Men de, det fanns ju ett foto på ett gäng. Var i det den expeditionen så att, är inte den en kanske inte redan Ja, mm. De har åker alltså till Merida och sen till jungle. Men det känns som att har de tagit ett foto ihop så kanske de är på väg eller har åkt eller är på plats eller någonting sånt. Fast har fotot där... Man det kan ju vara betalning alltså att han har hjälpt om han har den här expeditionen och kanske oh, vet Jesus. närmare var den. alltså det Så kan mm. jag nog. Han är lite reseledare alltså. Ja precis, han är en församtrygg. Sandry, <gör> det är Gabbe. Ja, <gör> Gabbe församtrygg. Om um, du vill ha en nattlubb, så då skulle alltså den här lilla Ponshi har varit på expedition då eller var på väg på expedition eller vilja åka på expedition Ja. allting på den där listan är inte struket men, mm. men är inte det som är struket struket för att man har ändrat sig då eller för att man har åtgärder för något var ju en här just. ska den följa med eller något sånt där mm. och så struket är det ja, vilko då... we'll golden ja. struket payment inmäktar eller rollas det är inte struket. Guns for 15 men är struket. Jaha. Men det var ett tiotal på den där bilden ju. Mm. mm. Vad är det mest som är där? Ask. Ask Dominguez regarding Francisco. Ja, men då är det nog struket för att det är åtgärdat då. Joka då. K är den K bara. Filter. Ja, filter. Åka i då. Okay. Har vi någon K? Jo. Ah, jag tittar på Reddit som är den enda som, som antecknar oh. de Den här gruppen lägger upp dem. Han kanske är förvirrad. Okay. <laughs> du kan tänka sig att jag tänker klara det så kort på vad ni hade i er innovation. Jag har inte. Jag vet inte om det är kort. Cool. With a little, little so business is good, but not as good as it seems to be going in Europe. Is <laughs> it mm. <And> the green Eller or the other one who is so strong In Germany, we have problems. Yes, we problems. problem is Ja. Det känns som att vi pratar mycket men kommer ingenstans. Det där andra lilla brevet. Mm. Var jag var inte helt närvarande när jag läste. Den tänkte jag på. Alltså vi ska ändå flyga runt hela världen. Men jag, Sydamerika, Europa... Afrika och Asien. Asien. Ja. Eh, det är liksom bara, ja, vi har jättemånga många ledtrådar till Bangkok. Ja, har vi. Det här var mm. intressant att åka mm. dit. Och också ledtråden här nu till Jungen. Ja. Förlåt, men det är, det men här var, så... Europa, de har business Merida. rida. Vad får jag Borde ju vara mm. någonstans? Eftersom du stod på maja, så borde du vara neråt Sydamerika. Sydamerika. Mm. Ja, nöjfinghum. Ja. Och det är, alltså det är väl det närmaste kanske att åka till, men ska vi ändå flyga så kan vi flyga fyra timmar till så kommer vi till Bangkok. Flyger vi tillbaka över datumningen så tjänar vi tid också på det. Även Malta och Massana. Vi flyger så att vi känner datum ska vi mm, se så om vi det kan det få tag i han som postboks postboxen och undrar vad han håller på med egentligen. Är vi Innan jag måste en... vi skaffa sån här djungelkläder och annat. Djungelkläder? <laughs> <laughs> Djungelhatt? Ja. Kan ju inte ha en det fattar du? <laughs> Fastnad bland alla Brötet konstiga det. här. Ja, nej men alltså jag. Mm, ja. Ja. Café. Det känns det, det känns det, det känns det. det, det and all of them wrong. Har vi koll på vem är det ett eller? Ja. klart. Asking men hur is det? En Är en DF? Oh. Kan vart de Kan vara de minges eller? Är det mm. någon som har en fantastisk plan? Nej. Bangkok. Bangkok. Alltså, vi är ju liksom på rätt kontinent för typ men det närmaste Sydamäkia. Vi ska skita i någonstans här. Eller så går det till Men här har jag skrivit också I have dispatched det det men into the jungle <laughs> no. to explore an old ancient site once uh, devoted Still devoted to the god and um, places where I believe can speak with it without all going through, through. Tremel. Ja, Trumel är det måste vara Tremel. är ju Så han har ju skickat in folk där. Men i den här står det I already det sent men in pursuit of one of the gods old sites. Mm. Men det verkar ju som att för de här breven är det samma inte unfinished. Så de har inte skickat det än. Nej, Men här, här skriver han ju att han har skickat. Ja, ja. Men han skriver det så har han skickat folk in i. Borde han han gjort? Eller så skriver han det för att han ska skicka det sen när han väl har gjort det. För om Jag man tittar han på han listan förbereder. Ja, om man tittar på listan så är de ju inte färdiga med, med den skiten som de skulle hitta på. Hitta på. Tycker du tänker väldigt långsiktigt? Ja. Alltså betalningen är kanske den som vi har mutat han med nu. Pennan kan vi slut så den tar och skriva i. Ja, precis. Mm -hmm. Nej men nej alltså DF Overland to Marida vid 7. Chamells testament Marida mm -hmm. into Jungle. Sorry. Chamells testamentet och så. Som... Du menar den boken? Det är så här. Just. Det. Ja. Den glömdes kvar här förra gången så det... Ja. Det där. Men för Det, det är Bara frågan om de, de verkligen har skickat iväg nånting eftersom de inte... Hur är det att expeditionen inte har <laughs> gått iväg? Expeditionen kan ha gått iväg men kanske jag avbörd blivit. Mitten av det här verkar vara, vara ser till Tramell. Om man fick greja på att Tramell var kompivit. Och de här är ju till SS i Bangkok. Ja. Mm, precis. Or wherever you are when you read this. Uh. Yeah, eller någonsin. Anywhere. Hmm. Men jag skickar ett brev. Vad kommer det ifrån? Gör. Vad tänkt de om nu? Kan vi skicka någon krok i yes. med? Mm. De lite sjuka brevbuden. Ja. Slurpar in de tunna så. Ehm. Service hade läst den här, yeah. ja. Yeah, När du läser brevet här Business is good but not as good as it seems to be going in Europe And so I fear that we are being uh, In co comparison to In comparison We've seen dim in comparison to D Så minns du att Det fanns ju ett namn Montgomery Donovan Malta Men mm. mm. var det i Bangkok med SS Alltså SS har vi ju bara, det står ju SS i för det är brev från någon som kallar sig SS för jag Ja. Och fr frågasätter om eh, visst det kan vara Nella tåter, men det behöver inte vara det det kan fortfarande vara mm. en Black man. Det är väldigt många namn just nu känner jag. Ni är från beyond. You may instruct your disciples to present themselves at a the fragrant honey shop. In Franakron, saying to the doorman, "I have come to join with the circle of XS. SS." SS, some skrivet. Hmm. Men var Bangkok. Nu? Det var Bangkok. Du tycker egentligen att Bangkok låter mycket rundare. <laughs> ja. London är trevligt. men London är trevligt. Och London ska vi inte till. Berlin Det finns alls. <här> det är den trafiken <härskilt> Ja, just det, har, den, vi har, hade, den har kraschat så att säga. Vi hade en liten katastrof. En liten allt barn fått <härskilt. härskilt> De hade fruktkorg i dem fortfarande. Ja. Cecilia. Och den vägen är det. Men vi, vi, det här betyder alltså att vi har spår i hur många riktningar som är ja, men. Ni har ju. ni hörs spår till. Eh, Bangkok, Malta. Sydamerika, någonstans som är. Etiopien. Etiopien med var du. Anna va? no. Jag anna Det verkar som Europa i allmänhet. Det är bara i Jag Här får så. Alltså, hur Är det någon idé att försöka ge se ut efter en expedition som getts ut i djungeln? Och så har du inte ge... hittat eh, Jonathan Brooks. Ja, Eller... nej. Oh, är... Nej, det är han som producerar skivorna här. Ja, just det. Om vi hittar honom, vad ska vi göra med honom? Mm. Oh, ja, visst. Nej. Interrogate him maybe first. Mm, inte. Mm. Det gick ju så bra med Tramiel. Ja, men han... Han var lite... Han var tripping balls. Han var lite... Complete madman of epic proportions. <laughs> <Ja>. <laughs> han hade liksom kommit över kullen, så att säga. Mm. På väg ner. Epic yeah. Epic proportions. En grej med jag är mer jungaljtyp. Eh. Men ska vi äh, Men ska det ska vi... jag tror vi har kvar i stadig Conti Del Toro. Ja. Mm. Ska, ska vi Ja, många leads tror jag. Ja, och sen ja. har vi Brooks, men han vi vet inte vad är. Vi har så... inte ens fått tag i henne. Jag har fördröjning i så fall, men uh... det är i så fall att vi bara ska vänta ut Brooks tills han mm. dyker upp. Ni fick ju, äh, ni har en adress, ni inte undersökt adressen till Letitia eller? Ja, hennes. Ja, hennes fanghet, ja. Äh, ni har en adress till den här skivfabriken som brann ner. Äh, och ni har fått äh, någon äh, till äh, den här bandet som spelade in i studion. Ja. Ja, just det. Förra gången så prioriterade vi och tänkte att nu ska vi åka hit i alla fall. Mm. Men visst ska vi göra det egentligen. Då står Så... det här namnet ni fick på kopplkoppslägen. Post mm. Bandet vet inte hur mycket de vet om det är nu, men de verkar det bäst vara inhuda. Mm. Men visst, det kan ju vara någonting. Vi kan få lite tydligare namn eller en plats. eller får vi en... Eller så hennes lägenhet. Hennes lägenhet är ju också. Han kanske jobbar med sig där. Eller ännu bättre, vi delar upp oss. Jag är Ja, det är fantastiskt. Jag är glad för det Jag är glad att få det i den. Jag är det i den. Nej, det. Men vad Jag hittar följ med mig. Du får själv. Du har blå eller röd, är <laughs> Ta på. En... Hälften av oss har röda <skratt> Stor ja. mm. Nej, men det finns leads i alla fall. Det finns mm. mängder av leads. Vi, får... vi kan dela upp oss i tre grupper. Are you serious? <skratt> <Kör> kan <kaffe morra. skratt> inte nu gumman. Ja, jag, jag kan ta in på till ett spar några dagar. Spa. Spa, Nej, jag Det funkar. Klipp upp är bra. Men hennes lägenhet ligger... Vi är ju liksom i, nästan smiten. på väg och flyger härifrån. Ja, det ligger i den här stadsdelen där även skiv... Mm. Eh, bohemiska stadsdelen. Ja, bohemiska stadsdelen där skivet spelar alltså. Där kan vi alltså bojta oss in på natten. Who's we? Exactly, in this scenario. You! Vi hade dynamit. Du hade dynamit. Ja, för det brukar man använda när man bryter sig in. Mm, mm, jag vet inte, ja. jag har varit med på en sån här. Discretion ja. is your middle name. ja, ja. får man, rör, man upp, man spränger upp motsatt väggen om man ska gå in i fall. Ja, precis. Mm. Då tror de att man kommer på andra hållet. Ja, så går man in och ja Tänder mot ja. det i det ja Där är ju lysande. Gör ni det så. Vet hur det går sen. Flyger vi till Malta <laughs> under tiden? Det skulle i studion ni hittade. I vilket fall. Om finare inte har märkt vår närvaro i stan det har de med festen. Du har ju haft skuggningsbilar på oss. De har fått få De har fått få kår. Så de fick ge till. Nej, ni distraherade väl dem en hel dag typ åkte runt och. Mm. Alltså de måste ta till andra metoder istället. Så vi har ju. Du kan inte röra oss hur frit som helst, heller. De borde ju snart ha hittat han, Mausen-mannen. Ja, just det. Borde de ha hittat... Du lite. honom. Ja, jag kör med en face. Mild case of Botte. Nej, you shot off his face. <laughs> Meditation. Det var en very ugly face. Det var Ja. Now it's just the hole. Det är beskriverat, så... Lägg um, ja, det sen. Gå fort i den här mm. branschen. Jag på att säga hur länge vi vågar vi var kvar innan vi drar någon annanstans. Det ja, Vi sa det att riktigt. vi bara skulle hit och sa att vi skulle skita i ja, det här. Jo, men, men nu är det faktiskt som att, har... att har vi har... Om vi har skott i rummen då måste vi veta exakt vad som föreskollerar lite mer. Mm. Och så sådär, Exakt, exakt men, lite mer. <laughs> äh, ska vi ta deltoro först? Ja, tycker jag. Just det. Vi tar Gea med det tåg. Gea med det tåg då? Eller Conchi? Jo, no, Conchi! Mm. Ja, tar inte gea med det tåg istället? Han har en adress. Mm. Mm. <laughs> ja. adress. Vad bra, det är bra början. är lika adressen. Vi går där, I närheten. Vilken stadsdel? Inte bohemiska, utan bredvid. Det finns, ja, vad tåg den heter. Men... En bit bortom downtown. Okej. Okay. Downtown. Alltså. Något som är lite hipsters där. Let me up. No more presidential area. We stand on a stupid joke. On some sort of joke. On digital. No. No. Then can you stand on a journey? Something like that. Leo. Yeah. Yeah. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. One. Ja, men, Precis. Ja, men nu är frågan, vi kanske inte drar dit hela gänget och bara ringer på men Nej! Det. Jo! Behöver du inte visa oss hela gänget? Nej, men det var lite så jag tänkte. Mm. <laughs> vi kan ju vara där! Surprise, eller Vi behöver ju inte visa oss. kan. är det som på Juan Bor du i residens eller bor i lägenhet? Jo. Jag ser vara adressen förmodligen i lägenhet. Okej. Okay. Ja, vi åker dit i alla fall. Ja, mm. Stanna någonstans och köper lite tequila på vägen. Oj, då ja. mm. mm, mm. Jag måste fylla på nu. Jag fick ju en en lite. Det är ja. en Mexikosittil. Tänk att det finns liksom barn som säljer i Eston, som som lemonade. När ni kör ut från parkeringen vid postkontoret mm. så ser ni det kommer att köra ner från andra hållet en... Mörker en bil ni känner. Igen. En duk. Mm. Som kejsar på parkeringen ni just lämnade. Mm. Om du gällde på skugga och tittade om du fla har det. <skratt> Sätt dig i en bil och titta. <skratt> ja, det är uppe på var bara och vart Ska jag överfalla honom mitt på justidan utanför kostnadsord? Nej, du ska bara se vad det, om du ser vad det är för någon man ska göra. Han kanske ska gå in till borstboxen. Det kan det, det kanske är han som ska ha sina peningar. Okej. Okay. Ja, så, så kan vi omgruppera. Tar vi hans här kör därifrån? Ja, det var när vi var på väg härifrån. Ja, om um, vi stannar bara lite upp så kan jag hoppa ur bilen och mig tillbaka mot postkontoret. Mm. Jag går en bit bakom. Men Nej. Nej, har du varit? <laughs> Nej, den har i väskan. Dr. <laughs> Svensky, ja, ja jag, jag har ju också jag antar att, stor. Det är väl antagligen betydande. Ehm um, Och ett plåster. <laughs> Nej, jag, jag har. Jag har med, jag får göra värst också. Allt på kin injections. En väldigt speciell läkare Åh, <laughs> oh, vad det är dåligt han gör. <laughs> Ja, det är bra. Kan jag använda jag så jag kan, jag kan, jag kan det som BQ-kodet? Jag kan inte göra mer. Sitta smörkig. Fing with worst. Soska. Det händer inte släppet, men du smakar bättre. Men jag springer där på kontoret och... Uh, jag tror jag håller min bil. Hitta någon plats där jag kan försöka kika mot det. Hålla utkik efter typen hit från bilen. Gick in i postkontoret då? Ja, man gick in i själva byggnaden Det var en, en kort, lite Satt Typ En man i Sina bästa, sina bästa år En man i sina hemska stål mm. Lite för liten hatt jag har framförallt skattat honom. Hänger du hörnet eller någonting? Ja, uh, titta, han går igen så. Ja. Mannen du såg kommer ut igen efter en stund. Okej. Okay. Uh, det inte 30-30 har min bjudstad på det. i stan. Och, uh, han går med uh, snabba steg mot uh, bilen. Okej. Okay. Vad mm. ska vi se? Får jag får först på Shadowing. Uh, shadowing? stealth är det att sagt. Stealth? Ja, det ja. har jag. Med... Ja, mm. Jag ska spända nu. Ja, du vill. Men jag slår för det? Eller? Mm. Ja, det är en cathus va? Mm. Jag har tre poäng kvar, eller så är det inte så nöjd. Yay! fem. Yay. Han stannar upp och vänder sig om. Tittar ni riktigt? Dubbelt baka i honom, Han står. Ja, du ser inte, han är ju sig. Kan Framålösa göra ja. det? Nej, jag är ju bakom honom. Ja, okej. Okay. I'm covering his ass. Yes. Doktorn gör det, men jag är en polis och en militär mm -hmm. som man inte gör det. <laughs> Vi har precis mött några ondskefulla fåglar. Jaha, okej. Okay. Om jävla fågel skulle det vara något, det är ju konstigt hålla det. Hålla Nej, de har inte berättat. De har inte berättat det. Jag har ju biologierna som ni vill berätta. Och det, typ kan jag. vi ta sen? när vi är på Ja, precis. Nej, det är... ja. Mm. Ja. Gör en ny där för biologi. Ja, efter någon minut så... Kommer vi... Titta den här mannen försiktigt mot hörnet. Ja, han är han i någon arm som... Liksom arvvägvidd? Nej. Han har tagit på korsen så han har backat under. Jag kikar runt. Jag tror ah, att jag står han, precis i det här. Ja, men han står precis i Han står nog lite ut. Han står lite ut i tordalen ja. så jag tittar. Mm. Ja. Ja, jag jag ska hjälpa dig. dig. <laughs> mm. Och det verkar som att han... Fuck. <laughs> <laughs> Jag. Då fann vi en. Vi stod lite slott så där och äh, vinkade in honom bort Nä, äh, Ja, lite ja, från gatan. <laughs> Han målar ju tänderna så. Ja. Okej, okay, genius vem är, det du, vem är det du jobbar för? <laughs> kan vi. Åka någon annanstans, bata kanske. Ja, kan vi väl om det är Vanske, deltoro heter jag Det kanske du hade listat ut Jaha, det var du som mm. var deltoro Ja, naturligtvis yeah. ja, Det var han som skulle ha pengarna Ja, eh äh, Öster äh, jag, jag har hört ditt namn Jag är rädd att uh, betalningen för dina tjänster Kommer att bli sen Jag noterade det precis Nyss mm. Men det betyder inte, alltså en viss försening behöver inte betyda att en hel inställelse. Men visst, vi kan gå någon annan, någon mer avlägsen plats och diskutera affärer. Jag tycker att din arbetsgivare betalar alldeles för dålig nämligen. Tycker du? Ja, det tycker jag. Det låter ju ännu mer intressant om jag har tog. Ähm, Låt oss prata affärer. Ja, visst. Uh, lead the way. Um, finns det något... Uh... Det är vi i downtown. Det finns något café någonstans i närheten. Vi träder på per timme. Tänker, <laughs> <check around>, wow, wow. <laughs> <laughs> <laughs> Och vi andra sitter i bilden vi <laughs> ah, nej, nej, Jag går efter. är det det är signal till dem i bilen att det är inte några problem, så... Är du tjejer med att dröka runt honom? För all del. Det Han dröker. <laughs> Asbest. Ja. Cool. Uh, ja, men vi sätter oss väl i nåt... Har du på kafé. Ja, det är det inte för många som kan höra. Mm. Vad har vi här? Jag är en charmant person. Men, mm. eh, alltså, när han där. och sen säger att de går till ett kaffe. Inte sitter jag på en när jag går dit. och Nej, jag vet jag att är att inte om det heller. Lodge, jag vet inte det. Nej, och kafé Jag visste <laughs> inte att jag och och jag fick med av säkerhetsskäl. <laughs> ja, det är ett helt buffé bordet i tid. Du placerar dig och lite i en med ett andra bord. Mm. En liten slöj eftermiddag eftermiddag. Kafé blir först Plötsligt, plötsligt Full det ja, Plötsligt jag vore frambrukade med saker Om inte ens <laughs> fjärde Inte ens en hel person Det är jätteviktigt um... Lördkattat <laughs> en män ut i köket <laughs> Ja naturligtvis Ja ah, nu hela gänget här ser jag Ja jag förstår att ni eh, har fått betal för, för att eh, hålla koll på oss Här i stan Ja det stämmer alldeles utmärkt. Och er arbetsgivare eh, han trodde det då vara... vad heter han. Um, John, en herr Jonathan Brooks skulle Är alldeles korrekt? Mina. Mina. Mina. Mina. <trycklad> Mina. Mina. Vet du var herr Brooks befinner sig för tillfället? Nej, det vet jag faktiskt inte. Så du skulle bara få äh, ta emot pengar från honom. Var, var lämnar du informationen någonstans? Ja, jag har haft lyckats få tag på de sista dagarna faktiskt. Ja. Jag får betalt för att bevaka en viss postbox på postkontoret här. Och en dag så dök ni upp och jag har spanat lite på er sedan dess. Även om kanske blev på fint av till, eller hur? Ja. Jag hörde att ni fick en fin utflyttning på stan. Känner du till Letizia de Lutza? Ja då. Vad är fru? Jag vet inte var hon befinner sig någonstans. Jag har hört om henne heller ja men jag har jag vet ju var vi bor ja det vet jag också um... har du chefat henne någon gång ...exakta order i den där postboxen? Det var att... Eh, ja, hålla koll på den. Mm. Om du kom någon och frågade efter den eller besökte den eller... Och då skulle du, och då var det meningen att du skulle hålla koll på oss och vad vi gjorde? Ja. Och rapportera detta? På vilket sätt? Men, ja, från början var det ju eh, personliga möten, men nu har det varit svårt sista tiden, i och med att eh, Brooks verkar ha Har du rapporterat till Bruxen vi kom på Nej. Jag har samma på information, men jag har inte lyckats till något. En annan världsjö i gudslöst, Thomas. <clears throat> Och har är sett annars det, kanske. Och jag brukar du träffa honom. Nej, nej, Jag ärlig? Ja, det kring. Jag, jag sitter ju jämte och lyssnar, du mm. säger. Jag har ju också det. Uh, jag har inte alls så det. <laughs> det har du. Uh, jag sitter jämte, då för jag har ju det. Um, access Anastus. Mm. Två. Man behöver spända nej. Det igen. Nej. inte kring Jag gör det, jag ser ju man sanningen. sanning det ADHD då? Ja, mm. han verkar tala sig. Ja, han sitter och lyssnar kontinuerligt. Och det har varit, de gånger han har träffat han innan så har det varit uppe i hans penthouse. Ja, och den verkar vara rätt övergiven nu. Ja, så han gav ja. ingen sorts continuity plan ifall han skulle försvinna. Det mm. är en nummer i någon heller. Eller det var till hotellet i penthouseen. Han säger att förmodligen så är de i området, Koja kan. Eh, eftersom eh, Brooks fru uppenbarligen älskar området. Och eh, vad jag förstått, eh, de har diskuterat det förut, men hon har inte velat lämna området. Mm. Koja det här är väl halvstadsgränen, va? Nej, inte det. Koja Khan är Då där bohemiska. Ja. Där hon får man. Ja. Mm. Mm. ja. det är mitt hon metaunika nummer? Vi sitter på caféet? Uh. Ja, precis som vi sa. att du skulle vilja gå in dit? Ja. ja. Ah, Därför sitter vi inte kvar i bilen. Vi har servicepåminn. Äh, på ordning. Ah, una reserva, por favor. Jag, någonting någonting jag, berold, jag sitter ju lite i mm. form jag, jag studerar. Jag okay. har stress Du är ju ganska kul, eller Det är bra. Men jag har kapitel. <här> <här> <här> vi har vi andra stress. sitter väl med lag så smakar något annat. Ja, du olika tester. Du tycker fram en paket nu på vissen. <här> <här> <Cheap är han>. Kyperna. <här> <här> vad du börja få adress? Hon borde på, ja, Det var jag i den här kök- Det visste vi. Så. Mm. Har han sagt det? Alla arbetar någon annan? Nej, det är Han uppger samma det som jag. gör. Ja. Mm. Inget annat ställe ju ja. kört göra gurkan som gur gör. Kolla igen. Vad fan? Nej, det kan inte varit fler kontaktpunkter till honom så. som du vet att hon brukar befinner sig på. Eller ja, de, ja, de block du, du, du, du, du vara i studion, men den har vi inte varit typ på länge men det har ju ni också <gör> sett för den. det. Jag har sett mm. det har också. Jag vet någonting som Barnet har någonting hänt? det veta. Ja, mm. gjorde vi när vi fintade bort honom. Var det ja, Han ja. har boxat en annan residens. residens eh äh, i kring. för att hålla koll på den som är med sin lägenhet Nej, Det jag också, vet, men någonstans är de ju. Ja, precis. Ja. Så mm. det är ju han eh konsitade på eller. Ja, men det var konsitad vurst, ja precis. För två eller Konsitad helvås vost, låran heter. nej. Men det var en konsu. Konsum. Konsum. Intressant. Konsum. Nej, det är mer. Konsum. Konsum. Konsum. Jag tror att. det. Om du skulle. Det verkar som att din arbetsgivare har fattat förstånd. Eller. Det inte är för i på men om du ska köpa med så skulle vara kompost på Ja. Du ja. har jag har ingenting av riktigt värde att berätta om honom säger jag så bra, Det är genom 120 dollar. Oh, eh, tack Jag tror ni kommer slippa se mig igen faktiskt. Jag känner mig färdig med den här. Det är nog för hittigt bästa också. Vi vet vad din är <skratt> heter. <Och, och> <skratt> ja, vi, äh, vi vet vad ditt hustru är utom natten. Fan, och kom ju från oss. Ja, just det. Lite ja, det gör det. Det är mer än bara lite, lite lite grann. Brooks håller på med väldigt konstiga saker. <skratt> ja, jo, det gör han. Mm, vad vet du om det? Ja, han håller på med droger. För mm. Ja. Jag kan röna sig. Mm. Jag ska mm. stycken. Näkta, kallar de det. jag ja. ska tro att det är nio. Jo, du slog nio på ett sex ingen... Det är ingen <laughs> uh... jag, får, jag får intrycket av att det, det inte har gått ja. så bra för de sista tiden. Det är inte kort kan du namnet på någon av hans eh, andra? Ah, Okej. Okay. Jag mm, så att säga. här är stan där som är en, på, som är en Ja, hans eh är second in command håller så säkert där. <pi> <You> Ska <see. pi> <pi> uh. känner du till. har. Det typ. Mm, vet du var han bor? Nej. Hur heter han Nej. Ingen har som kan komma på så vi har Ja, precis. Ja, det fanns ju en skivproducent Cortez. Cortez, mm. som jag. Har på. Ja, precis. ...som var involverad i de här inspelningarna mm. de är på med. Finvärd ja. och Sen hade han något eh, inhyttband som brukade spela på... en, en, en bas med har kunnat pass. Mm, precis. Just Men kan han ha, då vet du inte alls var han bor? Nej, det var ju synd. Eller... Han har ju hört innan, Karnavalov. Karnavalov? Ja, Karnavalov. Det är ju hans, Brooks Second Command. Han har ju hört talas om innan tror jag någon gång. Ja, jag tror att kort. Uh, face nämner hon. Nej, det är ju en parterlumé, Ja, precis. Eller inspelningsteknik. Ja. Just det, hon har där. Brooks livvakt. Ja. Ja. jätta yeah, Nej, nah. jag har ingenting heller. <laughs> Nej, inte jag heller. Korspråk. <laughs> men Nej, eh, det här är bara skruvs. <laughs> Tycker nog du ska gå ifrån de dagliga när du har haft. Och, och liksom ja, lämna området. Ja, det hade jag nog tänkt. Ja. Jag har lite åt det ett tag faktiskt. Ja. Det kändes viktigt med det. Viktigt. Nu är jag eh, inte nio... riktigt. Det var en lapas med korv. Ja, men det var en lapas med korv. Mm. Mm. Mm. Mm. Bostiskos. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Men, hade... men varför lapaste då? Var... Lapas barnen bara det de spelade. Mm. Ja, precis ja nej men han får väl åka helt enkelt. Ja, då tackar han för sig. Ja, det mm. går. Tror mm. mm. Och jag säger att han verkar ärlig i alla fall. Han var. Det bara en hiring-hund, så det är ju ja, liksom precis. en Den gav vi men, men ja, sig inte inga information, det visste jag redan. Jag fick lära mig att du stod i Han pratade om att hon inte ville ja. lämna. Ja, precis. Så att vi kanske inte skulle ha skrattat. Det verkar vara helt i hela verksamheten att de har skrapat. Uh, och vi ha av det hon... mm, o, han sa att hon gärna lämnade de Vi kanske ska eh, göra besök hos hennes på ikväll. och mm. Mm. No. Låt så det är säkert kan åka dit och och, och, och, och, dör lite. och titta på hennes ögon. Många <skratt> eller många, annan eller någon eller någon eller någon eller med. The the, the yeah. ja, vi pratar, att jag har ju pratat, jag har inte fått äta. Kör ut, så ropp! Ett. Kör ut, så ropp! Kör ut, så ropp! Kör ut, så ropp! så ropp! är rätt så tack och. Natural! Jag tycker det är superdåligt, tack för det. El nacho El mm. nacho Ska vi hälsa på henne ikväll då, eller ska vi hälsa på henne mitt på dagen? Nej, låt oss göra det i mörkret när allting kan gå fruktansvärt fel. Vi, kan vi, vi söker läkenheten på dam för att se om det är någon där till att börja. det börja? Mm. Jag tycker att vi tar på den där. Kan det med är ha... Ja. <laughs> vi ha med oss facklå? Och höga Ja. Vi har inte hört talas om någon, vi har inte öppnat några eller nån sån där. Ja, vi har brankosåsna. Ja, ja, ja. <laughs> Var det ingen klocka eller något? liknande <laughs> Ja, det är ju inte. Vi har ju inte varit här så många dagar. Och menar, han har rapporterat om att vi är här. Så att de vet ju egentligen inte om att vi är här. Han har inte hunnit säga något om oss. Så att egentligen så var Nej. det han som visste. Mm. Och de har bara hittat en kille med ett avskjutit huvud. Ja, det är inte mycket god. Och det är ju liksom... Mm. Mästret ska sitta i... Okej, okay, han har blivit skjuten med någon vän. Mm. Det är ju ja för oss. Det är naturligtvis dött och så. No. <laughs> oh, he, fell off. He, he was furious. Natural causes. Mm. <sniffs> <slical noise> yeah, Ja, det var läkaren här. Förlåt, det är tort. Jo, something var du your som problem. <laughs> Epidemic. But det mycket? Men eh, ska vi åka dit då efter jag är precis? Vi går. Men jag har koffete. Ska vi åka vart till hennes? Oh, ja, precis. Jag kommer <laughs> <laughs> in, I, I, I Man, har vi inte redan ätt lunch idag? Frukost har vi ätit What about second breakfast? Precis <laughs> <Man laughs> <ses? laughs> Ja vi har frukost tre gånger ja. <laughs> Vi, vi, vi, vi, vi, är, vi är nog lite fryntliga nu <hör> Ja ni har köpt lite <hör> äter För gör mat, ja, vi är ju <hör> Vi har fått uh, <hör> <hör> yeah, uh, Klock kvart Tack och så Tequila Tequila Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, jag beställer jag, jag beställde ja. med två smörgåsar för att vi bara sen finnas så vi kan ta med oss dem. Om de blir lite petig. Ja, Jag har åt dem. Eh, ransubor <skrattar> så om man Du har fina chorizo så Ja. Ja, oh, beställer det två stycken i tacoskal. i tacos <skrattar> <var> Sen blir det en service på det. Det är, är var varmkarv, Mexico style. Ja, <laughs> just det. Chorizo i tacoskål. Nu mm. mm. mm. åker vi! <hör> <hör> var är vi på dagen nu? Det Är det mitt på, eller, lunchtid eller så? Så det är ljust mm. så att vi kan åka dit och reka. Lite. Vi åker dit till hans väg hela morgonen. We call it Sophie. Nu ja. <hör> <hör> <hör> såg vi på flygplatsen så, så åkte vi dit. Där. Ja. Så nu måste det vara mitt på dagen. Ja. Så jag behöver ju lunch. Det är, vi har inte åkt några långa sträckor. Nej, men då, då kan vi åka dit och kika lite. Det oh. uh, då gör vi det. Mm. Let's do so. Black cruiser lite. <laughs> Drive casual. <laughs> <Ja>. <laughs> har vi en bil där alla plats förresten? Vi har två bilar. Två bilar. bilar. Ja. Mm. Så jag kör förbi så sitter jag liksom alla så här lutar som en sida. Med ansiktet tryckta mot lutan. Vem kör den andra bilen? Black brukar köra. Black kör igen. Ja. Jag vet inte, det är Giacomo som är bjacksma, liksom, menako, men? driver. Jag har, jag har ett, ett poäng i driving. Så jag, kan ja, jag, har jag har sex poäng i driving. Statt trafik ska gå bra. Eller vem då? Säller eller black. Och vi äter. Jag bara smullar inte ner i bilen. Det är inte min bil, men det är precis så. Ja, det finns något som heter rätt och fel. och. man bara inte göra för det är sjuktivt Ja, förfärligt. Det här heter då. Håll också. börjar plötsligt bli lite illahård. Mm. <laughs> det var det ryttar lite igen. var det? Mexikansk mat. Det var ju lite värt. <va>? Bönor och så. Ja. Och något Ja. Mm. Det är typiskt på. Uh, det, like, det, no, parikor, du sa det, We deep, -fried deep fried everything, everything. Ja. Uh, is deep fried cool made <laughs> <laughs> <laughs> <What>? <laughs> deep fried you know? ja. mm -hmm. deep fried cookies. <laughs> okay. okay. Clogs Clogs ja. every artery mm. ja. vi cruiser lite för att hennes Sallivan, Black det Black och Sallivan det är bara, bara frågan som ska knäcka på Jag kör ju Rätt in i läget. Ja, ah, det är väl viktigt Ja, det är Nej, jag kan gå dit och Skicka till Philip Frank kan bara säga Oj, jag är ju Kan du Kan jag få den här kan du möjligtvis visa mig din närmsta val? Ni krusar Ingrid och jag kan igen den ringen som går Adressen leder er till du är den? Nej det leder er till Oj det skulle jag inte läst Det är en Nej jag sa Det var nog läst Han var tänkt att Ja precis Uh, det är ett trevåningshus. Uh. Ja, ganska. Ja, <laughs> det är Inte halv nedgång, Ett lägenhetskomplex kan man säga. Snabb liten koll, kanske. Ja, det kan vara. Sex, sju lägenheter per våning, kanske. Okej. Okay. Mm. Men vi hade ganska exakta reser, så att det är liksom två ja. trappor och nummer 18. Mm. Ja, i det, lagget, det Kan man göra till fångergrannarna. Ja. Trevligt. Det är vi... någon som heter Jock Eller Philip. Ursäkta, ja. mm. jag skulle hem till... Du skulle dyrtid på spana, du ser inte om det står jag någon som ser ut kanske som ska stå på backen. Ja, det kan jag bara någon på, och på och så att jag till efter. Men vi är ändå bara krusar förbi. En sense trouble kanske? Ja, kan vi få. Så vi, vi kör runt och sen travel så. Precis, vi kör runt för paladinen <laughs> <sen så laughs> vi, vi <kör> runt. <laughs> Jag säger inget. är ingenting i ingen ord. Så heller på den lägenheten. Ja, det är svårt att veta vilken det är här är ut i okay. vi utifrån. Okej. inte till den då. Mm. ska man ta och parkera någonstans och mm. det är ju ändå dag liksom det är kanske inte helt misstänkt om någon Jag går fram och kika lite på när vi, vi, vi ska bocka upp komma så vi kan... spanska vi går ja. vi spanska mm. vi väntar vi var spanska det kolla ja nu för born journal ja <här> <här> <här> Ja, nej, ni, ni kollar på den här eh... skylten eller? Ja, nummer 18. Ja, det är tredje våningen. Typiskt. Finns det hiss? Nej, nej, oh. nej. Vi går upp och och tittar, <laughs> titta vilken lägenhet det är. En timme senare. Ja. Hur många jackifatter får Victor vart? När vi väl har kommit upp dit och sett där den här dörren det måste vara på det hållet. Så går vi ner igen och ställer oss och tittar. Där uppe är det. det är, en är det rörelse lägenhet? Vad sa du? Din hörnlägenhet. Så visst, får springa. Jag tar inte några trappor in i omlödan här. Nej, Alltid. nej. Står du att väntar uppe eller? Nej, jag är nere. Ja. Springer ut så dig. Ja, precis. Jag stannar på varje avsats så för det är jobbigt. Upp. Kolla. Du är Det är en gammal man i trappan som. <laughs> Håla. Och sen vill vi ha en hola. Tequila. <laughs> tar en Fantastiskt. Gracias. Ja. Grattis. på det så vågar mig ändå. Kommer ni att få sig på just den och. Ja, jag står och in och bärrar mig pannan så där. Locka locka. måste bara ta bort. Nej, ska jag får jag frågar. Mm. Vad menar du, min herre? På spanska? Ja, ah, du ser, du så lite galen ut, tyckte jag var. Jag så lite galen ut. Stor sätter jag amerikaner står här och sätter på folk. Nej, längden inte. <laughs> det är segt här med min godare. Men det är för oss så tidigt idag. Uh, oh, det är varmt idag. Ja, det var så är samma så är jag. Se hur det är godbytt. Ja, ja, bra, jag gör så här, kommer förrän. Håla. Ja, upp, upp, konstatera ni Vi är på gatan, titta. När följer vi neråt. Ser vi någonting där uppe? Ingen rör sig det fönstret. Är det fönstret? Mm. Ja, ska vi gå upp då? Ja, knackar på. Nej. Ja. Vi meddelar dem att vi går upp. Vill ha med och vilken lägenhet det är. Jag, är de jag kan gå med. Ha. Åh, vilken... Jag håller vatten, jag håller vatten. Jag håller vatten, det är tid, det brukar lösa det sig. Mm. Uh, okay. Jag och Black sitter väl i varsin bil och är redo att ja. platta i mattan. Uh, nej, men, uh, vi ja, men vi går igång. <laughs> Håll motorn igång. Uh, nej, det gör vi nog inte. Men vi... Ja, vi går upp, ja, vi går upp. Det är inte så att vi hinner starta i den här vaktionen. Ingen svar. Shocking. Det är olåst. Ah! Hallå? Hallå! <skratt> <Ja. skratt> Ena handen på lugen i fickan och sen så går vi in. Mm. Ja, ni kom in i en... Värgenhet? Värgenhet. Ja? Lus. Nej, Det, det är en recis. De petite det. de la dux. Ja, signora de la dux. De Stefan, kommer du <här> inte kommer sån en bomb Det verkar inte vara någon här. Nej. Eh. då. stänger vi dörren efter oss. Mm. Mm. Ja. Sen går vi igenom. <laughs> Sen <laughs> igenom rummen. En enkel, simple search. Det första som står är att det här har någon gått igenom. Eh, inte, inte plundrat, så att säga. Men det, det finns nämligen många saker som är oerhörda också. De har letat med dem. viktigt är, mm. lådor är tomma. Det finns ett foto som fattas på en... Inarray of family photos. Mm. Ja. Eh, det som har varit i garderoben i sovrummet är utspritt över golvet. Nära en hög med tomma klädhängare. Evidenskollektion har väl... Inte någon som är där. Havel, har någon som sitter i bilen. Ja. Vi får hämta dem sen. Men du är höll vakt där nere, va? Jag öppnar och så jag ner. Jarko, jag. öppnar ni är Jag så länge jag har stått upp så länge jag ner. stått Jakob, där så länge jag har jag jag så jag pratar engelska, det är ingen här som fattar det. Eh, äh, nej. De är ett Eller mexikaner. Spanier. Min varje, eller varje är nedanför. I wonder what the devil he's on about. <laughs> Jaha, det pinnar väl upp då? Mm. Ja, ni andra tittar runt och... Black här kan nog vid bilarna, tror jag. Ja. Om behöver göra det. Mm. Ja, en collection har jag. Ja. Bäcker det med att ha det, eller? Ja. Och mm. äh, jag bara bläddrar något helt och hållet i fel. Stutskrift. <laughs> <S -slutstiden. laughs> ja, precis. Vad är det ni är plötsligt Pankok? Vad? Ja, det <laughs> ah, <nej>. Time rift. Ja, <laughs> <laughs> precis. Så ser man kylen hemma va? Mm. Ko Kontrollar inte uh, ja helt ja, Men ja. ja. Alla jag får folk whiplash Just Där uh, spillerade plötsligt uh, usänka hela kampanjen <laughs> <laughs> What ah! uh, oh, no. Du kommer upp i alla fall lite tränade öga Och säga att det här är ju i alla fall någonting uh, Inte någon som har blivit rånad Utan inte. kanske snarare Någon som har packat Allt fast Brott, vill jag inte. Det finns lite värdesaker som tycks, alltså det finns inga juveler, då troligen så har det slått någon för att får vara tvivspelare på stället Du hittar en värdefull ö, kamera. Den tar du med mig? Men, ö, den har ingen film i sig. Ja. Jag tar med den ändå. Och en fancy watch. Watch? Jag ger den inte <laughs> <sk purpur> nej. <söring> jag har redan i en takt, Micke. Har ja, du tappat den? Nej. <rappnår> ja, ja. <söring> de har du en Ja, precis. Det var ju att... <söring> de, ett dam <skratt> Ja, men då får väl den då. Ska jag ha den? Ja. Den passar för dig. Eller är, är den för liten? Ah. Kanske inte riktigt matchar hatten. Det märker vi. Ja. Det kanske passar till din... Med... Nej, men vi ska ju till djunglen men kanske passar passat djunglets Ja just det Sätt en klockan på stavhållet Sätt en katthalsband på en Jag är, <laughs> det är lite smått Halvlullig men Samma sak som nu var uppe i, i lägenheten Där alltså passar väggarna Till Interiören eller finns det Några eventuellt dolda rum Eftersom Gubben i det här förhållandet hade ett dold Så kanske hon också har det jag funderar på om det fanns typ någon vad heter det, gravering eller något på klockan men det fanns inte. Denna som, som ni hittar, nej. Nej. som ni hittar som verkar vara skadat för att ha lugt har inte den. Det är ett foto på någon, en ung eh, latina kvinna som någon har skurit i. in. på ansiktet manom. Man ser lite pengel ut i huvudet nästan för det är inte Okay. Det kanske är hon själv För de sa att hon är inte ser i riktigt Som hon skulle göra en gång. Så Hon, mm. hon det har en livs som är den här kvinnan Vad burkar nu eh, ja. Från Walle med sin fotografi Yes Alltså du har fotografi, då kanske du skulle ha haft kameran ah, eh, få Hittar ett fotoalbum eh, På en av hyllorna en handfull foton på samma unga kvinna har också blivit eh, sönderskurna. I särskilt äh, torn. Oh. Oh. Eh, så skurar munnen och ögonen. Eh, de här fotorna sitter i albumet, eh, precis där de tycks vara hemma. Eh, det finns små handskrivna anteckningar på två av de här eh, skändade fotorna. Den står det Quinserana 1930 och en annan står det Waxaca. Waxaca. Nej. Waxaca. Jo, Waxaca. Jo, Waxaca. 1935. Men alla andra foton på den här unga kvinnan har ingen label. De flesta andra foton i... Albumet är märkta på något vis. Som till exempel Abuelita 1929. Till er uh, mormor. Ah, okay. Och pappa. Vi ett Det är bilder på andra människor. Nej, det var bilder på henne också. Crazy lady. Mamma, var du sin pappa? Det är bara Abuelita i läge. Okej. Okay. Hmm. Jag kanske vill fråga titta lite på kameran. Vad det är för någon modell? Och så där, om du kan lite fotografi. Det finns, inga... oh, det, är bra, det finns inga... Det finns inga... Fantastiskt. Fantastiskt. Ta du den med då? På, då ska jag upp den jämta min ramak Vi kan ju inte lämna mm, så fina saker åt vem som helst. Det är en den expensive kamera. Du kan ju genast värdera den till ungefär 38 dollar. Oj. Jag tänkte om du har. Fotografi kan du vara bra om du har en bra kamera? Ja, det har ingen film. Nej, men det har ju. Ja. <laughs> vi kan behöva fotografera saker. Läng fram. Nej. <laughs> om vi lever så länge. Um. The dead end. Mm. Mm. Det är tydligen jag som är fotograf. Jag vet hur det ska vara. Mm. Men ähm, jag har ju en också Då vet vi att de har stuckit Men vi vet inte vart Vi knäcker på oss grannor Och frågar jag vad har de för sunt Vi skulle köpa knack Hållan, det är knarkos det är grannos <laughs> Det är grannos Munchos, knäcker Knackade på oss Ja, jag går till grannor och knackar på ja, En sur man Uppenbarligen sur mustasch och han eh, har sin undertröja och eh, tofflor. Ja, det gjorde man. I eh, är urna eh, grannläggenheten. Eh, jag skulle komma här och leverera ett eh, paket till honom. Ah. Men eh, det var ingen hemma. Okay. Han pratade svenska. Ja, ah, just ja, det. <laughs> Jaha. Du, du vet inte var de försvunnit? Nej. Nej, inte alls sån Det är skönt, det är tyst och lugnt och skönt nu Asså, alltså, var det med sån här Elakt eh, Par som bara Skränade hela tiden Ja, ja. nu är det ingen mer. Beslut på den här höga musiken Och det här stönandet om nätterna Asså, alltså, de höll på med sånt Ja, behöver vi inte skylta med det Nej, det kan man hålla i, i sovet Under täcket Filtoplarna på dem man måste... <laughs> Filtoplarna <är> på om man måste kan Du kan ju hälsa dem att de kan ha sig undan i fortsättningen också. Ja, absolut. Men, men jag har ju fortfarande den här paketen som jag skulle vilja över men du, du har ingen aning om vad de kanske skulle kunna... Nej, jag vill inte veta sig. heller. Nej. Mm. Då tackar jag så mycket länge för... det? Som... Var... Ja, hur länge sedan var det? Hur länge var det? Hur länge har det varit så där tyst egentligen? Så jag ligger röst. Ling. Kan du problem. The clue fairy. <laughs> ja. Uh, Men det i huvudet. Kom <laughs> <laughs> <laughs> oh, precis. Oh, With a wand. Okay. <sniffs> Nej det vet jag inte riktigt. Det är ett tag sen. Några dagar sen. Ja. Då ja, är att jag jag så mycket. Och tack så mycket för. inte ens dagar eller månader eller. Fråga har här ställt postlådor alltså i dörrarna eller är det en central post? Det ställer vi postlådor. bra ja, fråga. Centralt skulle jag har uh, ja, gått till där den finns och kika på. 18:s postbox. Ja, den finns där. Kan du se om det finns någonting i den? Ja, du kan kika in. I <skratt> den 2. Attack. Ja, jag tror du skulle hitta 100 dollar till. <skratt> 100 dollar i alla postverk. Ja. Fantastisk stad den här. 100 dollar är en del av den. För tillfället, ja. <skratt> <skratt> så det var mannen Nextdoor, så att säga. På. Hur många lägenheter var du på samma plan då? De är lite moka. De under. vi, vi knacka på alla samtidigt för varandra? Samling här ute! Knackar på någonstans? Mitt Mittöver. mittöver. Mm. Öppnar någon, någon medelålders dam där. Ja, mina. Jag, jag hade ett paket till, till dina mitt mittöver här. Uh. Men det verkar inte vara någon som är hemma där och jag har inte fått kontakt med dem. Du kan inte veta vad de har bett sig för någonstans? Nej. Nej, Inte vet jag inte. Du har inte sett att de har försvunnit och de har inte liksom bett dig vattna blomkrotorna? Nej, nej. Men du vet, det är ju, ju sådana där. Eller, ja. Sådana där. Tistiska mm. människor, du vet ja. mycket, mycket fester Och lite Lite promiskuös Kanske, kanske, kanske, oh. kanske. Uh, och För mycket fest och så där, Men det var snäll ändå På sitt sätt mm. Mm. Ja. Hon och hennes det... fester brukar ju gräla jättemycket Fast jag vet inte riktigt om vad och De försöker spela hög musik För att man inte skulle höra det Men jag känner igen det där ljudet när jag hör det Och gräla. Hur länge sedan är det du, du hörde dem senast? Ja det är ju, nu säger vi det, är ett tag sedan. Mm. En vecka kanske. En vecka så. Ja, Jag har varit här ett par gånger och försökt leverera det här paketet men jag har inte lyckats få tag på dem så det är därför jag funderar lite om det är som så att jag ska skicka tillbaka lite till där det kommer ifrån. Eller... Men eh, tack så mycket för hjälpen. Ja, det. Jag tycker det så. vi får fortsätta vägen ut med mm. samma fråga till till alla. Nej det är ju, du får nu för samma. Du måste lägga in bort de kom resten mindre taggmuler du på. Nu gör musiken. Tar du nästa varningsblom? Ja. Ah. Okej, okay. jag tar i halsen. Ja. Ah. Jag kan väl fortsätta var, nästa du, varning. Nej, kan väl vara. Hon har kommer tydligen på att hon För Hon har glömt att röka under hela eventyret, hon röker nu. <skratt> glömt. Nej, <skratt> <skratt> men nu kan ni för allvaret jag... <skratt> säga. Ja, ja, tydligen. <skratt> det, det slog mig, det <skratt> Det var något jag hade glömt. <skratt> ja. Nej, men det är färdig lika långt på andra våningen nedanför också. Du knackar på. Nu uh, börjar jag mitt under. Mitt under. Öppna en. Uh, jag kan och dag, senora. Det är inte att det ja. ja, det noterar ni det är väldigt mycket äldre människor som bor här mm. Mm. Mm. Jag får Jag säger att jag söker äh, senorita de la Luz, men hon verkar inte vara hemma. Aha, ja, ja, jag känner jag känner Rosie. Då är och Maria, äh, Miss Lopez. Äh, är, är, är allt bra med henne? Ja, det, det vet jag inte. Äh, Har du sett henne på, på säkert. Men ni känner mig väl. Nej det mat. Hör du inifrån ifrån? De går som Mat. Vad är vad vad vad det du för? Det står på spisen <laughs> Jag luktar, luktar det gott. Du vet precis vad det vad vad vad vad är du vad oh, <laughs> Ja, det vad vad känner du i alla fall. vad vad vad vad vad Ja. vad mm. mm. oh, ja, ja. När hon flyttade in så pratade jag lite med henne Hon skulle bli sångare Men men, men Hon hade inte hade... ont pengar det flyttade in men Sen så kom det någon rik amerikan och... Jonathan Brooks Mr Brooks ja, ja. Precis. Ja. Som anlitade för att sjunga och... Tror du att de spelade till och med in skiva till den? Jaha ja, Det är ju ja, helt ja. fantastiskt kan... Finns det ingen <laughs> Jag ska göra ris. En minut va. <laughs> så tog minuter som det är. Artistnamn efter det. Vi ja, har säga. Ja, det är dela luz. Ja. Nå lite rosy. Maria Rosario Maria. Lopez. Loppes, ja. Ros Ros Rosa Rosario Maria Lopez. Maria Lopez. De har man, mans namn, namn, är någon mansnamn första namnet och det andra namnet som är ett kvinnnamn bland, det måste jag. Men att inte vara Ja. Och han då, ja, blev blev nog hennes största fan. Att just köpte ju juveler och någon fin klocka till henne och... ja. Man hade Det intressanta såna intressanta människobesök på jag bland. Så som till exempel Ja, det är artisttyper och... Några kända artister här från Mexiko. Nej, det var jag såg det. Men de gjorde något väl ifrån sig med tanke på allt det där vinet och all choklad de köpte hem Tack. Ja. Han gör ris Han gör is, ja. Han blir orolig. Tack, älskling, säger jag jag borde nog gå nu <här> <här> <här> Men ni kommer för en av det Men om du, om du he, he, Hittar Rosie Så hälsar vi ju gärna Hur länge sedan vi såg henne nu Jaja. Men umgicks ni mycket på Även på senare tid Jag följer med henne in <skratt> <Kom>. <skratt> <skratt> ja, hon fortsätter att prata. Hon lovade att ge oss en av sina skivor, men sen så sa hon att vi skulle vänta på. Jag på det hälser på män Inte för långt. Det vad fan, Hallå. Ja, va. <skratt> <skratt> ja. Jag rycker för spis. <skratt> jag hjälper henne att göra ris. Ja, hon gör ris. <skratt> <skratt> ja, men det är inte en mycket god eh, grita, eller <skratt> vad ska jag säga? <skratt> ja så du. Du fortsätter <skratt> inte. <skratt> Nej, jag var jag inte så grej då. Nej nej nej, är inte så där. Smakar du? Massa på smakar. Ta en sked. Ja. Massa mm. på. Det är Magui. Massa på. Det Magui. Magui. Victor ja. ja. mm. Large. Ja, ja tidigt. När nu som han, dubben heter han Blinga så, här. examplan. Jag jag förstår riktigt vad det är från pågån. Vem var det Jag, ja, jag ställer lite frågor här till din förtjusande fru. Eh, måste säga att du är lyckligt lottad. har lagat en väldigt, väldigt god gryta. Ja, tack så mycket. Det är kul att få lite uppskattning. <hör> <hör> <hör> matlagning ibland. Nej, <hör> <hör> ja, nu... Verkar det som att hon har kanske någonting med sin. sin sin. Tack. Mm. Ja. Tack så mycket. Adieu, adieu. Mm. Ge, ge lite tips ja. på ja, <hör> är det någon annan i här som har haft lite mer kontakt med? Eh... Sergio. Nej. Jag tror det är nästan jag som har pratat. Mm. Ja, kanske. Ah, hans, han namn snabbt. Bom bom bom. Bom Flora. Flora. Mm. Hon bor där nere på första på i, i länge inte vet. Tack så mycket tack. Kommer ut med ett längre recept. <här> <här> ja, kommer ut helt vitaliserad för att få lite mat och. <här> <här> <här> <här> <här> men, men, men, där är ju. Ja. <här> <här> ah mm. ah går upp ner till första lägenhet ett. Mm. Knack eller knack. Signora Flora. Signora Flora. En, en, en dam i medelåldern. Mm. Ja. Ja, eh, samma sak. Eh sökte ja, hon hette egentligen Maria Rosa. No, no, no, Maria Sa hon att du du du hon heter i artistnamnet, det är det de var jag säger bägge namnen då. Lopes Snitberg. Hon i lägenhet 18. Ja, precis. Hon, hon, denna där. Rosie, du vet. Mm. Rosie, darling. Ah, jag vill inte prata med främlingar om uh, boende. Ja, men det var ju tråkigt så jag och uh, pilla på min uh, sedelkläm. Då står jag död. Ja, ah, trevligt. That's it. Yep. <laughs> <laughs> nej, vad ne ne Service? Jävlar. Jag visste att kompisar ska annan är alls nej, You just ruined that for us. Det är ingen som är som händer. Så. Sin. Sin. Well, <laughs> det. Längre där. Nej. Nej. Vi fick reda på deras uh, riktigt viktiga namn, men annars... Och att de verkar ha stuckit. Oh. Mm. att det verkar finnas Nej. någon form av Discord-mälder? Stoppa honom! Läs äventyret så <laughs> where to, where to. Mm. Ah. Men, ja... Uh, oh. Vi får kontakt med hyresvärdinnan för att veta när de försvann. Hon borde ha riktigt folk på det. Eller är det... Ja. ja, men är det ungefär en vecka sedan? Då kan det ju inte vara så att hon har någon uteblivit en hyra eller någonting. Så då vet hon kanske inte mer de andra. Nej, det går på hur ofta de betalar en vecka. I tanke på att ha med äh, när där dagens betalning var i fortfarande i brevfloden Så kan de inte ha stuckit för så Nej, nej. Och sen mm, är kanske Sissi. Man gärna, man gärna, man gärna, man, man, man, man, man. gärna, <laughs> mm. mm, Ja, Så sen blir ju frågan också. För i brevet som han inte har skickat så stod ju också att han har... Eh, vad heter det nu? We have begun a new studio space where we can record the voice both mm. it's and my wife's in peace Jo men vi var ju på ett ställe och frågade mm. och där var det att de hade varit och spelat in och sånt. det var väl han som var mm. så där mm. men det var om bandet var det också och han mm. sa ju där också att de bandet, hade... kanske bandet, bandet kanske vet bandet tänkte så har ah, varit precis. med och spelat in i den studion de nya studion med mm. Andreas ja. just det mot bandet ja det här nedre bandet som vi bestämde oss för var helt värdigt Ja vi liksom gått i seklar och Det var de som hade information Men de kan inte ha något mer Nej men då får vi göra det En sinning efter tang Men det fanns det någon, någon ute i stället där de spelade ne ut, de, La, la, la Paz fanns någon La Paz ja la pass, Lopez, no Lopez. Var, var någonting Ja La Paz La Paz La Paz Men de ska gärna det på kvällarna, va? Ja Ja, hoppa så åker vi, vi hit, får vi nu kvällan. får vi åka på kvällarna Jag hoppas det inte är inställt för att en polis har rätt mässig vapen Det är väl det nog inte Jag menar, jag har inget vapen Nej nej, nej, nej, Det är bara glad att se dig Ja, eller, vad fan <laughs> I'm a Jag you know I'm a lady, I'm a lady. Ja, vi tänkte strength. vi skulle gå på Stuka. en nattklubb eller vad Stuka, ja La Paz. La Paz Prata med bandet som vi bestämde oss för Var värdelöst, som vi hoppade mm. på att inte var så värdelöst Maybe maybe be useful! När spelade de där då var det att de hängde oftast där hos Öpo och spenderade sina pengar. Eller hur var det? Skitsamma! De kanske är tvungna att spela nu om de inte har någon Ja, för det är ingen jord. Jag tror att de är gott det. Los <laughs> Lobos. Nej, jag vet inte. Den här pass ligger också, tycker jag kan. Los Discos. Ja, det var där vi var först. Sen gjorde de något eget som inte är så bra eller hur? Nu går du dit. Ja, ja, ja. Det är en, en byggnad som ser nedåt. Nej. Jag skulle vilja läsa en sångtext i allt av det men vi kan få det. Frontman på bandet heter Javier Luna. Um, we, uh, the front of the place oh, is a little more than a row of abode and plaster columns holding up a sloped roof of clay tile. <laughs> interspersed with shutters of wrought iron and wood slats. Wood slats? No. What? <laughs> <laughs> want more water? I want more After all <laughs> <laughs> <laughs> <to> slats. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> slat, water. slats. Husten, ni kommer in på kvällen nu. Ja. Jo! Ja! känns som en bra idé för att försöka... ...klaffa de här tjommorna. ska alltså komma kväll, kvällsticken. Ja, går ni in? Ja, allihop! allihop. Oh, tyst! Cinco cerveza! Cinco oh, cerveza! Pronto, jag är pronto! Inte... Nej, det var fel. <laughs> Jättemycket folk här då. Mm. Ja. Ah. Uh, <clears throat> uh, uh, uh, men det är lite så här halvtaskigt ställe, så det är liksom ett så här bordsplacering. Så du måste gå in och... Det är en klassisk kantina. Uh, Okej. Okay. Uh, men det är en... Det finns, ja, det det in? finns det ingen bostadspassning utan det finns en bag <fix> och en liten scen. We don't serve your kind here. <laughs> the droids? <laughs> no, The Larches. It's lovely and full of character. Ah. Det är som att The Larches ska Det här var ju bekant. Ja, det är högljutt men trevlig ställning. Mm. Mm. Det verkar. Här. No. Härligt in och ta mm. eh, när ni kommer ner det, på scen står ett tremanaband som eh, spelar och det är någon eh, kvinna som sjunger eh, vad ni tror är någon form av eh, traditionella både en blandning av traditionella sånger och lite populär eh, låt ja <syn> Spirig Ja Ja Traditionell Cantina Food is complimentary for those who drink mm. Mm. Vi, vi beställer väl in Helt enkelt och tar ett bord Och, och eh, gott att äta till insupa atmosfären njutut av musiken ähm mm. eh, ja, blandar oss är... med lokalbefolkningen bartenden är, noterar han sticker ut lite han är någon för... någon... medelålders halvård ja <här> <här> <här> Det skulle ju stiga ut. Grunars! Med skildpaddle, <ochlder> no spellcasting. casting. också, tror jag man <mys> är på. Full av tatueringar. <mys> ah. som indikerar att han har en historia full av sorg och av hjärtesorg. Det Kvinnonamn och blödande hjärtan och förmodligen har han varit sjöman. Vi knuffar fram frivåld. Som inte pratar man ska! Hon kan nog hålla service. Har du finaste hack på? Ja, <tweller> mm. <tweller> mm. <tweller> no, jag har inte hunnit byta om mig. Jag har ju hettan och de här de här lite mer fritidskläderna på oss. Först på första sätter Jag kan passera på mellan borden men det här utan att no, sluta. Det är inga problem. Han säger på engelska. Space speak lite. Se. Vad för logga Ooh! ni pratar engelska. Ooh! charmant! Du bara potatischips. Ja. Roligt med ja, potatischips. men ehm, oh, vi skulle gärna beställa lite ur till vårt bord. Ja, just visst, just, just. Jag är lite annat också. För den. Ja, vad, vad har ni att erbjuda på menyn också? Ja, vi har ju allt möjligt ifrån potatischips, eh, eh till sallad eh, tacos. Ja, det låter ju alldeles utmärkt. Mm. Vi tar lite äh, av mm. mm. varje helt Ja, lika, precis. Så. Ja, vi, vi fixar det. Ja, fantastiskt. Milla fina tatueringar. Ja. Tycker du? Ja, det har blivit en del genom året. Jo, jag ser att det har blivit mycket. Har han och fläck över? Till valet? Ja, man ta inte vi säger ställen det. to till dig, Mika. Jamaica till dig, Det är inte så mycket. Lås diskoset, låt. Kommer på det här, men för heter det är på kvällen, på kvällen alltså. Låt. Projektet ett ett ratchetband. Lås diskosen för Nåstiskos var ju på va? Ja, för skivbolaget. Ja, han har spelat det för Nåstiskos. Skivbolaget. Jag har hört att de har varit här någon, någon gång och, och, och fått sig ett baun. ja. vi har ju... Det kommer ju band där och spela i olika, olika band och sådär. Och vad heter han nu? Han ledaren för? Javier Luna. Javier Luna tror jag, han som var... Ja, vad har jag, ja, ja. Han person ju för. Det är ju... Ja, det är ett litet band. De har väl inget namn egentligen så. han nu. Fyra unga män är det som spelar. Ja. Javier Luna och Hector och, och Pedro och Hernando. Ja. ja. Brukar spela här mot att de då, då får ju eh, fri, fri alkohol. Och ja. Kommer de ikväll, tror Nej. Nej? Nej. Idag har vi ju det här bandet här. här jo, jo, jo. N -n -n -n -när, när kommer de nästa gång som vi kanske kan komma och besöka och lyssna? Det har vi inte riktigt bokat upp än. Nej okay. Så <laughs> <Sorry. laughs> mm. mm. jag gillar rösten i Jag hör inte vad du sa Jag hör <laughs> mm. ju ja. det, ja. Ja, det Det var ju synd Ja, det vet mm, en möjlighet som man kan få tag i, ja. nästan en Nej, jag vet inte alltså, vad de är. håller huset. Ja. Alltså. <laughs> en ä, ung kvinna som sitter i barn och har läst en bok. <laughs> Okej. Okay. Mm. det här, här känns som tillledningen till ett galenskaperna sjänt. Stoppar jag? i börjar på bänkarna på en bro i Madrid? Nej, i Mexiko City. har nu tiden lutat sig lite in på uh, lust. Schwu! Schwu! Schwu! Schwu! hon. Och så kan vi titta på hur det ser ut i inspelningen. <laughs> det klipper ja. vi snöter. Ja. Eh, nej, det får inte jag. <laughs> eh, hon har lutat sig in och... Uh... Tittat på er och par dem. Ja, jag, jag, jag fortsätter lite och pratar lite med honom. Samtidigt som jag lägger armen om henne och så här. Och så säger jag, har du någonting att tillägga? <laughs> till <laughs> men det gör han? Jag Åh, jag gör, mm. vad gör min herre? det här. Sker, mark här. Det här ser mina Här Är det fem på mm. mm. eh, en glad uh, ung dam det här. Ja. Ja, ja, jag hörde, ni nämnde Xavier Luna och hans band Ja, ja, nödvändigtvis Ja, ja men de känner jag ju till ja. Vet ni vad de kan vara? För de var ju inte här och spelade idag Nej, men jag, ja det, det, Var det ditt sällskap där borta vid Bont Kanske? Ja, så ja kul, kul. Kan vi gå dit och sätta oss? Nej, Det går <lär> alldeles utmärkt Sands trouble Vi exploderar Ja, precis 1,000 marts så vad det, det, så det var för bostad det Jag satt det, jag, det. inte under Äh, öh, ja, ja. ja men Nu kommer vi försöka vara lite tillbaka Vi får lite service Jag har beställt uh, lite yr uh, Lite olika tilltugg uh, okay. Det är jag en dam här Som ja. vill prata lite med oss Vi har ju <här> en... <här> ja. man <schämanta> inte <hälla> här. här Ja, det, det ser jag <här> Har du fått en ny kavaj? Ja, ja men jag, jag, jag, vi är ordnat. Nu har mm. vi fixat. Kan ni inte gå omkring och sätta i armbågen? Nej, det tycker du inte. reser sig upp och skjuter ut en stol till en och så kan hon sätta sig ordentligt. Och så vänligt, tack så mycket. Alltså. Jaha, det ja, ni, ni är ju en spännande grupp människor som sitter sätta för nej. Nej. går ut för Det är ju gila plundrar. Det är lite det är ju Vi är lite En det kan man nog lugnt säga. Ja. Ehm läda, ja. ja, ja. Ja, förlåt. <skratt> Mannen från vidtunade. Mannen från vinden Han med tequilaflaska. Mannen som försöker förbilfrut sitta dropa nu sin tequilaflaska där. Han vad är du? Jaha. Ja men ni ni med här med tequilaflaska. Ja, är håra. Jo vars. Och där också. och själv också. Jag ser att ni här en bok där. Ja, här, det visste att här är någon Uh, uh, någon uh, Fitzgerald The uh, Great Gatsby. Väldigt uh, bra. Ah. Jag känner den ja. Nej, jo. den är inte ansett som. Men... Ja, är... det kan, du kanske har den, för jag sig, kanske ha läst <laughs> Men den är inte populär Än... nej ja, Nu ska jag bara se jag vad vet. han har för duktig hemma. Decadence. Ja, det är decadence. Hon för lite småsnack så här. Hon är uppenbarligen rätt så intellektuell. Hon kan bolla lite antropologi. Hon kan till och med bolla lite art history prata mm. lite om talarna som hänger på veckan här. Mm. Mm. <coughs> lite katolska mm. hon kan diskutera lite Okulta saker. Mm. Alltså, hon är liksom. Fråga lite var en. Liksom. vad hette du? Uh, ja, hon får fråga. Elena. Assess Ele Honesty. Elena. Elena, Elena Alcatraz, mm. uh, I take Assess Honesty på <laughs> henne. Oh, oh, min sista. Mm. Uh, uh, Och oh, oh, sätt igång uh, Palabinus, Palabinus, som Paladimrus. The spider sense is on. The spider sense is on. Ja, yeah, till. Uh, hon är ju ärlig. På så sätt att hon är riktigt nyfiken ja. men, mm -hmm. men hon uppenbarligen testar lite så här hon vill veta lite vad vi kan och vilka vi är ja. Alltså. Ja. Mm. Mm. Ja, jag, jag hamnade nog i en lång terad om, om den senaste eh, expeditionen som jag var med på utgrävningen Då, mm. när vi släpade hem lite katt nu kattmunier från nyheter <laughs> Och elda med Eller någonting som jag. Eller där. använda som urbräckare. Ja. <laughs> men... Väldigt fascinerande faktiskt. Hon berättar lite Hon är ju, hon är ju eh... ja, lite intresserad av det okult och kult och sådär också. och, mm. och historia och... Men vi slänger ut lite tre var. då. Nu börjar mm. så här. Prata lite om eh, obskyra. Och skriver kanske lite så här. Uh, hinta om det här namnet på den här. Hello? Nörs! Det är lite brummig på detta. Ja, och allt. Mm -hmm. um, About the Black Man. Får se lite vad hon är. Sen hade vi ju den här Wicksha. Tixatoria, eller vad hette det? Golfschumann. Tixatoria, korven. Morst. Det var ju någonting annat här. Golfschumann. Det borde ju. Det borde ju det hela ju. Tillvete, vi får Golfschumann. Vi får Golfschumann här i alla fall. Nej, nej. Ja, jag säger. hello Det är fantastiskt charmerande och trevligt. Det mm. är nästan utomordisk ja, um, Har ni ställt några frågor? Ja, Vi håller på att försöka att Lista ut vad, Hur mycket hon vet ah. Och vad hon är intresserad av okay. Hon trevar ju uppenbart Efter vad, vad, vad vi vet Ja um, Då kommer väl Jag har ju varit naturligtvis pratat med barn Och pratat med barn en liten stund Under när maten kom <här> Har du inte kommit än? Nej Nej, men då ska vi fixa det Ja, precis så... <här> <här> <här> mm, Mycket bra, Mamma bra eh, Nej, men då Går tillbaka tillbaka igen. Till er ja, ja, mm. ja, men vad Liksom, mm, ja. lämna ja. det Anna, var, Ger du någon frukt så att säga om, och Ja, nu är det Frukt, det går Om jag nyss lite på mina frågor Så kan jag svara lite på era fågel Så jag förstår att ni var intresserade av Sven Lilja och hans band. Ja. Jag gjorde ett band. De står ja, de, fortfarande på sitt genombrott kan man säga. Nej. Killarna. Uh, uh, de de spelar för pengar. Studiomusik mm -hmm. och så so vidare. Uh, de trodde de hade hittat, fått sitt stora genomfot med lite uh, um, tidsvärda mm -hmm. ja, det Och så blir de är bekant. Ah, ja, du, du känner ja. Det känner Vi ja. Hon berättade att hon hade hört, hon hade hört deras eh, första skiva eh, och inte tippde om den. Det var liksom lite... sort of sullen. Is it? Mm. Lite sort of crass. Eh, och när, när den har spelat så har jag sjungit nånting annat för mig själv. För du, behöver inte, du behöver inte sjunga speciellt högt för att dränka ut dålig musik. Det är ju ett gammalt idiotic, faktiskt. En gammal nautosfolksång som min mamma lärde mig att sjunga när jag var... jag var rädd. Det en enkel melodi men den fungerar faktiskt. Hur gick den? Vi, vi, vi har precis vad jag också tänkte fråga. B båda två? Ja, väldigt, ja. väldigt, väldigt! Det är sopralen! bra. gick den? Hur ja. gick den? Är är är är jag är jag är det är väldigt musik i musik. Nej, nej, nej! Det är så himla bra väl i det här sällskapet. Fast inte alla är kandidater i musikteori. Mm. Mm. Spända någonting i... Uh, ja, det skulle det. kanske funka med någon trevlig ability. Kanske någon, någon trevlig? Credit rating. Flattery Ja, det också ja, ja. kunna funka. Intimidigt. Jo, ja, men då... Uh, då kan vi använda en. Spännande. Vi använder en flat mm, Jag har, ingen, men jag, så, jag har åh, ingen. Jag är övertygad om att jag, jag hör att ni har fantastisk resonans och fina toner i Skulle du möjligtvis kunna äh, sjunga den för oss? Ja, det Nej, hela, hela. Nej, Men jag skulle, ja, visst, jag skulle kunna lära dig det, men då får, mm. vi, då får vi nog när vi har lämnat Absolut Vi har Do you want to see my airplane? Jag ni nu Kalmera dig då ja, fräter ja. du till pressnicken där va? <laughs> det, det bra jag har kommit på. Jag ska inte läsa mig kanske liv i Nemo. Ja, ja äh, äh, ska med magen då. Eh Åh, är ett Är så diskret sällskap, ja. Hon äh, säga också då att eh, om sanningen ska frams i eh, pojkarna i bandet eh, livrädda för Letizia. Nu mera. Jag vet inte vad hon och hennes man har gjort med de där stackars eh, pojkarna, men eh, de är rädda för att spela med henne. Mm. Nu mera. jag uh, um, kan bara se hennes ansikte. Mm. De är rädda för att eh, mm. De skulle säga något mm. fel till den och säga de är lite stingslig. Jo, ja. mm. ja, jag vet inte, om men... är rädda i alla fall. Okay. Mm. Vet du var de befinner sig nu? Nej, men jag vet att, eh, att he, jag tror hela bandet eh, ska vara med på en fest som jag ska på i mångkväll. Eh, I en gammal byggnad här i Kojakant. Och om, om ni vill så skulle vi kunna träffas eh, här och så kan jag men vi går inte tillsammans. Ja, visst, Och var det har visst varit trevligt. Raid party. Mm. Mm. Sen professor. Hon <laughs> är, det, är det... ja, det var inget dumt helt här. Nej, det var försvars. <snivål> ja. Jag vet inte hela hur kommer det hålla så liksom, Wallen precis till ända bara. <laughs> ja. Klippar <laughs> på. Ja. Jag har väl. Det är lagom obekvämt alltså. Ja. ja. Så det är uppenbart att hennes egentliga kontakter var en eh, Hon det var det hon intresserade sig för. Hon kände till Chavier Luna. Hon mm. ja. känner ju pojkarna ibland, och ja. ibland. Kanske gillade man till och med ja. lite grann. Mm. Hade hon några frågor till oss? Hon berättade vad hon själv gjorde, eller hon var typ och, ah, jag hon vet. konstnärsmänniska ja, också. Hon är lite fotografer och lite mystiker. Tissa mm. lite med allt möjligt. Hon säger att hon är 22 år gammal och gillar området, lite bohemiskt och många spännande artister. Hon nämner Frida Kahlo, till exempel. Mm. Hon uh, mm. nämner mm. även Amelia Earhart som en stor inspiration. Tubel! Där går en Tubel! en fantastisk kvinna. Hon säger hon är spansk på sin pappas sida och så är hon är när när hut indian på mammas sida. Mhm. Eh. En funderar på och ehm Jacob Black flexar med musklerna med... lite och just jag flexar sådsa. Det, också. det, det har har blackman effekt på Eh, ja, hon är kanske hon kan Det funderar på Hon vet vad det är mot honom mm. Fast andra sidan hon kanske inte lite mot. Det är inte säkert hon vet men det är även kan mot lite är Hon verkar liksom ja. Allmänt eh, flöttig Hon spänner lite flättrygg på oss helt Ja, typ Men hon är så här, Hon fortsätter diskussion Hon verkar rätt så nöjd med liksom, att få diskutera lite Allmänt... Äh, mm. Mm. Ja, historier, <hör·läspet> konst Har det hänt något konstigt mm. här i Kring, detta området, eh, på den senaste tiden, som inte går att förklara på vanligt <hör> sätt? <strate> <hör> Nej, nah, det kan jag inte. Eftersom du är lite insatt i... Ja... Det, och lite... det, är Så det är okult där och det en fin lite... Nej, inte sådär. Inget insåndag. Nej. Du blir okult. Fint. Vi njuter av elen, maten och musiken. Och ha en trevlig kväll, tror jag. Lite relax. Mm. Ja, vi skulle bli på test i målmängden. Ja, det här passar lakkärlis. Passar... Åh, oh, vad trevligt det här. Ja, det var nästan spygd för att hålla med. Det var sjön eftersom alla kråkor och annat idag. Du svinnat. Vi har fortfarande fått några indikationer på om vi har bränt ner istället för på förr. Ja, just det. Var... Sentrapp. <laughs> Låt det komma som lutas. Det var en fackla ja. även om det var på trä men det var på taket så eller sexigt bott inte det rot. Nej. Bom bom. Kan vara obesiten som ligger på armoden. Inte gått i närheten. Säger Orul Golks vad fan heter det? Golshal? Ja men då vill han lite. nej hon Nej. Det är det nej. Det är liksom foten på för är en deep shit. Ja. Yeah. Oh, se, se. Jävligt. om ni så som säga, så säger jag nu ska lära er sång, så kan vi ju gå ut utanför. Ja, tack. Mm. Ja, ja, absolut. Ja, vi, ja. vi ska bara äta färdigt med för Vi har fått ja. maten hoppas jag. Ja, det kom in en mycket mycket stressad man i 20-årsåldern med maten. Ja, då fång vi lite italiensk och ja. han får och, och, och, och, äh, ingen bröst för han är en <laughs> <laughs> <här> ja. ja, ja. mm. Men Ja, ja. Lars kanske smusla till honom. Ja, precis. Lars jo. till honom lite han är kakka. Han, han, han tacka. Mm. Och hastar vidare fast du eller fast no you can't yes <laughs> men efter vi har ätit då så går vi väl ut allihop då och sen så får lära oss den här sången jag nej vänta nu They always look on the bright side of life. <laughs> ja, det kan också. Ja. Mm -hmm. Vi kan den, mm -hmm. väl? Yeah. Mm. det nu. När man sitter i det och Var det ett En man kan aldrig veta. Frysen eller en Svårt. <laughs> o så. ja, men det är en enkel melodi. Som hon repeterar flera gånger för att tills ni kan. så sitter. Ja. Mycket bra. Så vi en liten kör som de här munkarna. Ja, precis. Jag ser se er det måste står vid det stora berget. Så. Vi vill så. Ja, den borde ju dricka ut det mesta. Men imorgon kväll, vilken mer? Nej, så gav det. Vi Det blir alldeles ju. Secks imorgon kväll Vad säger hon? Always! Du ska ha mer att dricka ikväll. Tack så det är Nej, men vi sover det, i flygplanet va? <laughs> det är lite så opleveligt Men det, det känns nästan fast Jag klarar <laughs> det nu save Vi ta med oss det. lite det det. Lite nachos och grejer och Tequila ja. Men, ja men vi sover i flygplanet och, Om, och om vagnar... inget annat händer så Snabbskolar vi fram till klockan 6 på kvällen va? För att vi har inget annat vi ska göra men då var du ner på den här Den kan vi ju ta på förmiddagen Ja, det kan vi göra. Och vad var det för någon? Efter De... ja. Ju, till, till det. Du, jag, det. Vi, vi en vill v. V ja, vi ser vissa torrsäkare natt. Det är dags att börja se till att det inte kommer mer sprit i närheten för service. Ja, han tror ju tydligen inte det. Nej. Jo, jag tror det jättemycket. <laughs> Måste ni prata då högt? Så hela alla fall Ja, det är överklart. klockan tror att det är bra. Men då håller igång. Snälla, snälla. snälla. Röken Ja! Skrik över planen. upp och brygge stark svart kaffe. Det var det egentligen festen. När man får en på någon i hans bas, ja, det är det i bas, bas. Så, så får man tillbaka till något brötis något sånt. Or? Var är det något sånt? Loading. Eller? Stämmer <skratt> du Nej, det är inte bryt, bryt, ska vara timmet. Typiskt. Var det så stor baguette? <laughs> så stor var du har så långt pressväck hade han i byxorna där borta. Oh, nu ska vi inte skrita. Och worst. <här> Ja. Brotast. Och där satt han sig runt. Dead. Is no Ish. more. Ska du trampa det alltså? Jag borde det. Yes, exactly. I'll take one more. 48, 63... It's Pools are refreshed only at the end of each case. It's a little natural! In any case, it's abilities? Whenever the investigators are able to create a temporary haven for themselves in which they are free from danger and horror manifestations for an hour or more, they may refresh up to three general abilities except for health, sanity and stability. Mm. No, oh, then can you drop it? Sense yeah. troubles, can I... Yes, ja, we have also sense troubles with mm, it. But it's just generally, not interpersonal. General. Mm. Oh, do no, we yeah, Additionally, yeah, pools for the physical there, yeah. abilities of athletics, driving, firearms, fleeing firearms, piloting, riding, scuffling, weapons, fully refresh whenever 24 hours pass of game world time lapses since the last expenditure. No. Uh -huh. Jag hoppar för att vi skulle titta ja. på att lever i den studien. Mm. Let's go. Mm. Men det var ett så mycket spanvigt där. du vad? där Vad tror är det är Vi ska mm. <laughs> ha på väg? Den den är det är har studio. fått. Ja, ja, karta. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, har ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, kaffe. ja, Ja, Du får titta på det Vi kan komma hem till oss Vi tittar på barnprogrammen här. Dora, dora, dora Utforskaren Vad kan <laughs> det vara för djur? Swiper inte själv! Du märkte att vi inte är småbarnsföljde här Jo <laughs> Ja, Då var väl med Diego, ja, jag det, att det, det med typ Diego var det är tecknat film. Nej, det är inte sånt. <snivå> oh. <styr> Nej. de, de det <finering> <snivå> det finns ju sån här Lite mer vuxen eller lite större döra också. Eh typ twin i mig. ja. Oj. Det är lite mer vuxna. <snivå> <finering> <finering> Nej. <finering> det är var ju på kvällen. Men det är ju inte att Han ju Jag är Here we go Jag måste bara ta Ja Ja Vart är du på väg Men jag är? du är ro Ett, två, två bilar och Ja, brum brum. Brum brum, black ja, box eller vad som är. Ja, till Alessan jag fått. Brum. Ja, Ja, Det är en byggnad. Det är en nedbrunnen byggnad. Alltid uh, well, som inte är magical. Three blackened walls and a stretch of rubble. All separated from the street by a simple red and yellow painted rope. Mm. Låt bete och bete, men så bara gå vi dit. Gå in, ja. titta. Är det någon som har någonting som man kan... Sparka i askan. Jag tänkte, nu ska det jag... var anlagt? Eller om det var. Ni är väl kan, Jag heter Sanjay. Vad har jag? Evidence collection har jag nog. Jag vet inte hur oh, ja. modern forensics säger på det området. Men. Chemistry! Har jag något hum? Mm. Det här står att det har uppenbarligen Precis. gått igenom av polis. Mm. Ni spenderade ungefär en timme på att leta lite Och efter den tiden så är ni rätt säkra på vilken slutsats polisen bör ha dragit av det här. Ni har hummit. I think that the gun broke. This was caused by fire. <laughs> Events, collection, forensics and chemistry. Almost 20. All of these abilities point out that the most likely was murder. It was on the road that is now understood. Then it spread quickly the building. Kanske följde det någon form av material in i väggarna och längs taket. Och någon har använt någon, eh, någon kemisk sak för att accelerera eh, elden. Mm. Det kan starta. Förmodligen bensin. Mm. Eh... Byggnaden, om när ni tittar på där resten av bord och maskiner finns, så har de den har inte riktigt anpassat för en nödgång i åtanke. Det är fullt möjligt att någon inuti kunde bli fast och inte kunna komma ut. När jag står in i byggnaden så tittar jag mer på omledningen. Nej, det är en, ett litet industriområde, jag kan inte... Är det byggen där tid, eller? Ja, inte riktigt. Det är lite mellanrum mellan, och mellan en lite lagerlokaler och mm. Okej, okay, men... Äh, äh, äh, äh, finns det någon chans att vi kan få reda på vad polisens äh, rapport säger? om det var någon som var inne här och vad det var för någon i soffan. Ja, enligt eh, Cortez som vi pratade med, skitproducenten, mm. så brann ju han inne som, som tillverkade skit. Ja, just. Ja, just han som ville sluta med Ja. Som mm. jag har tappat namnet på. Men, eh, ja, han har ju det för den här... Billy Bob. Billy Bob. <laughs> Någonting på G också, tror jag. Jo, korren, korren avbokar. Vad är det? Vad är det? Avbokar och hälskvisar. det <Tosin>. barnet Nej, mitt <hör> hus. Munnen. Någon så <som> vill spända <hör> <hör> en eventuell eh, collection till exempel. Ja, <hör> det kan vi väl göra. Eller något kult funkar också. Jag kan spända en Kilda för dig. Kilda för <Ja, ja. Kämmer. hör> <hör> Vad heter det? You discovered traces of baked-on nectar residue on the walls and ceiling. It's something in patterns not unlike typical light water damage. <laughs> <laughs> det är liksom nektar, uh, inbrända, in, inbrända yeah, no. nectarrester på väggar och tak. Det uh, måste påminna lite... Inte helt olikt typiska uh, lättare vattenskador. Och lite sprickor och deformationer på väggarna av taket. Har siffrat lite i knark där. Som sagt, det har varit en sån great mouth. Mun, ja, precis. Perhaps. Scene! Scene! Topp! To Party! Det <laughs> party with Javier och Elena. Elena. Elena. Elena, Elena. Alcatraz. Alcatraz. Alcatraz. Det lå låter ju inte så partypeppande. <laughs> Alcatraz, Alcatraz. kan men. Hörna. Ja. Mm. Oh. Ja. Har vi någon park i Nej. Stund stund stund stund stund stund det. stund stund stund stund stund stund stund stund stund stund stund stund Ja stund Ja, stund nu har du så att klä upp det lite bättre. Ja. Mm. Stor. Stor. ja! Hon var ju flörtig mot alla igår så du ah, skulle de ta den fina. Ja. ja! Man får inte vara kräsen. <laughs> man får inte vara kräsen. <laughs> Men jag gillar ni att ha matömmande? <laughs> ja, ursikta gillar jag bara. Då hade det åtminstone om att läsa. läser. <laughs> Under tid. <laughs> I vilket fall så är det kanske piffligare hatt? Ja, det är naturligtvis. En lite mer blåsar ju då. Ja, Elena är där och väntar på en kväll. Hola Hej Kinnpuss Hello Hello Hola <laughs> Min målbrottet Malmö mal. Min natt My <laughs> whole Jaha, oh, smoking lyssnade du på det när vi gick på? på Nej, förlåt. Alltså, det, det, det, det, ni, det. ni träffar henne klockan åtta. Jaha! Alltså, ja. men, men hur var det? det, var det? time -out. Ja, Så det är tid att dricka lite? Nu ska nej, nej, nej. Han får inte en droppe. Ja, ta det väldigt lugnt med tänker på att jag mådde i morgon. Du blir väldigt dålig i magen. <laughs> Tack, water and raw chicken. Oh. <laughs> Fattar <laughs> <laughs> och, och <laughs> ja, och och och någon matchus? Typ ja, jag har köpt en liten bollpass ibland. Någon liten nö eller något i den ja. Ja, Vin. Finns det kanske någonting eller något sånt där har det Något völ? lite lätt bara. Ja, men inget. Uh, bad light. Bad mm. <snittad> light. <skratt> ja, den är klockan åtta som sagt så sen vi kan be oss. Ja. Ja. Mm. Eh, ni går iväg och det tar en, 20 minuter ungefär. Så kommer ni fram det här. Eh, eh, festen är på eh, andra och tredje våningen på ett ganska nedgånget i eh, ganska nedgångigt läggshus eh, som håller på att genomgå eh, renovering. Det är tydligen någon form av arkitekt Någon hipp arkitekt som har köpt det här Och nu håller någon form av fest mm. Jag skulle sense trouble mm. tänka spända Två faktiskt mm. eh, Sju Nej, det, det ser inte ut som något konstigt med den här byggnaden. Nej, jag tänkte mest råd omkring. Alltså, ja. den Nej, den det, situationen vi... i sig. Nej, det, alltså. det verkar mm. Mm. Ehm. Ehm, Ja, det, det är uppenbara renoveringsarbete som pågår. Det, det, det finns hål i väggarna som, det, det finns liksom tegel, exponerade tegel. Ja. Ehm, och rör och... och halvtaskar och trädgolv som täcks med gamla mattor. Man skulle kunna misstänka att de egentligen inte skulle ha fest här utan det här är bara ett väldigt bra ställe att ha en fest på för att det är ingen som bryr sig om det helt enkelt. Ja, ja. det är lite här halv lite lampe här och där som mm. lite lite eller men... Arkitektoniskt mm. sett... Är den här byggnaden Strukturellt eh, säker För så här många eh, Gäster på andra och tredje våningen Ja Det bedömer du nog att Det, det är inte genomruttet Det är bara det är slitet Hur mm. eh, lätt att tänka det, det Och de har tagit ditt stola Och gamla soffor Och ställt upp uppenbarligen en inkomst För det här festen ja. Yes varje våning av byggnaden är en uh, Complete single family home Living room, kitchen, bathroom, dining room, sunroom and back porch uh, Bottenvåningen berättar då hon att det bor ju Den här arkitektparet som bor på renovera byggnaden uh, Och den är då stängd Den bottenvåningen för där Fortnite. men det är inte de som är här och jo, de det är de som har festen. Nej naja, men då, då är jag med på det. De vill bara inte ha gäster där. Nej det förstår jag också. <nå> mm -hmm. Det Nåväl, kom och ni går in genom uh, Huvudgången så att säga och där är en uh, stairway till andra och tredje våningen och uh, <snar> <när> <när> <när> <när> Eller så kan man gå ut på uh, den uh, larsh Backyard Och mm. mm. uh, upp på de här uh, Sturdy wooden porches Ja Jojo, fin ska det vara Trevligt Ja uh, Och ni kommer dit och det är lite folk där redan Ehm uh. Elena frågan någon bekant Om bandet I fråga då, men de har inte kommit den. Ehm uh. Då minglar vi. Ja, tycker jag. Jag har bort. <laughs> Vikar den tung ifrån min deska. Det <laughs> dricker jag och så mm. har de. Det, det finns och... en bar. Ja, det finns en bar som man smälter på. Må mm. man dricker någonting då? Ja, men jag tar något som jag tänker runt med hela kvällen med. Alltså... För show. Ja, mm. för show. Uh, och uh, sen så. Uh, Ah, vi splittar väl upp oss lite. Det är bra. lite. Folk är allmänhet och eh, trevligt att presentera mig och eh, jag är mer paranoid på politiska saker. Jag luktar på drinken. Vi leder ju ni bjuder sangria och margaritas till alla som vill ha ja, en Han ska inte vara något. Jag har nog också lite så här för showglas Vi vågar inte riktigt dricka Jag förklarar för att han är vid något tillfälle Att uh, han ser viss Han är inbiten alkoholist Och uh, blir bara jävligt jobbigt om man blir för full Han ju allmän jävla onytt Och jag är spända i en Fem Så du snor till dig Jag ska snor till mig ja, Nej jag såg inte du lyckas du dig, Margarita? Jag såg det inte, för jag slog ett. Ja. Jag går och med han som med äh, med. har barnen och säger att om <laughs> han kommer hit så ska han få utspädda drinkar. <laughs> det får ju all... nej jag menar, <laughs> Mer utspädda. <laughs> virgin. Fucking close to water. Mm. Mm. Can ah, ah, ah, Vad? Ska du tycka för att du och det är fest, lite och Elena presenterar ju för lite andra bekanta hon har och Charmat! Mm. Mm. Det är diverse konstnärstyper och... Ja, mm. underbart! Ja, det jättebra. jättebra! Hon har en liten snygg silver cigarettetui som hon öppnar upp och bjuder på cigaretten. Tack, tack, tack. Jag, hyste, du rökte jag, jag, jag, jag, jag rökte ju rökte ju. Ja, jag rökte ju. Hon är verkligen i sitt element här, mm. Mm. Victor Viktor också en, Ja. Åh, mm. oh, Astrid. Ja, nu ja, det kan jag kan mycket väl tänka på. Men jag, jag håller mig nog nära henne, Elena för hon presenterar massa folk och jag tycker det är lite intressant. Mm. Att prata och prata umgås. Ja. Jag är inte att se alla dessa unga trevliga konstnärssjälar. Ja, jag ser det inte. <laughs> det går ett eh, par timmar framåt eh, elva tider. Mm. Så eh, vinkar Elena till er att eh, peka på ett gäng eh, unga killar som just kom in på fästet. Mm. mm det här Ulmie, <laughs> like I like a pack of wolves. <laughs> <laughs> oh, på okay, det och så inget vi. <laughs> Kom vi kör en sång för er. vi ja. kan den. Ja. har inte det här Kan du Ja, vad gör ni nu? Bandet uh, i ja, de får jag komma de Ja. Nej, de är inte här för. Nej, de är här för att festa. Ja. är var på trevligt. till att bjud, Även om de... ni noterat det finns ett par jitar ner. Man ah, ska fästspela sig får... ja, ja. Men då ser vi till att de får Men något gott att fan. dricka. Jag studerade ett kroppsspråk, verkar de engsliga. Um, Ta När ni kommer fram. <här> jag går inte fram, jag <här> går efter det. Nej, då håller med mig. Jag vill säga jag, jag går med i och... Hon får presentera. Ja. De verkar Någon relativt Alla de är lite småfulla kanske. Okay. Men ändå lite på sin vaktväckare. Alltså. Ja, hon presenterar för hela bandet. Mm. ja och... Vi säger säkert att vi har hört mycket om dem. Mm. Nej, Elena har pratat väldigt mycket om er och ni är väldigt duktiga. Och jag går inte fram till dem utan hoppas bara att, att sp de spelar någonting här ikväll bomigt mycket trevligt. det här bandet är unga med stiga. Ha. Äh... Oh, nej hon oh, yes. <laughs> nej. Nej, <laughs> <ja, laughs> Vi hör frö frö på på långa. <laughs> 23, blev jag den. Är en. Ja, vill de ha lite worst? Ja. Har yeah, de worst? <laughs> de vill ha worst. De katar <laughs> de, de lite med sig och tycker att det är, det är trevlig fest och det är kul, kul med lite andra pratar om engelska? Ja, alltså, Javier Luna gör det istället. Det är han som verkar vara av huvud. Jag är spåkspös. Jag behöver hålla mig med honom. Mm. För det måste vara kul. Mm. <laughs> ja, ja, ja, ja, jag håller med till engelska i så fall. Mm. Mm. Men lyssna på om de andra säger din någonting på spanska. Men jag är inte tecken på att jag kan det. Nej, de Dicker Gick lite och mm. äh, ja. pratade lite och vinkade på lite bekant och sådär. Mm. Ja. Får jag att. ni hade inte gjort några skivor inspelningar. Mm. Ja, man skulle kunna köpa alltså. Uh, ja, inte, inte som vi kanske vill stå för. Det Belén har pratade om att de hade en inspelning med Att det var något på långt Förlåt ni hade... <gud> <Särskilt>. <gud> det är ju ja ja ja ja och reassurance ja men då ja ja ja ja ja ja ja ja ja reassurance ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja <laughs> On the side of the table. Yes, and I have spent one. <laughs> oh, the right. Yeah. We have hey. so yeah, yeah. yeah. nice. It's been nice. It's been nice. It's It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's been nice. It's Mm. Mm. går. <laughs> de andra verkar märka att han har blivit lite skakig där en stund. Då frågar han på spanska. Så här, det, är de med Brooks? Jag svarar på spanska. Nej, du är inte med Brooks. Mm. Okej. No. Mm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Och det är på Tidside. Mm, precis. Vi är med på. Äh, ja. direkt äh, konkurrens med. Eller direkta. Äh, motparten. motparten till Brooks. Kanske. Och jag släpper han för Jag inte ge honom så fin. Håll <laughs> oh, nej. <nein. laughs> Om vi ändrar det vi Ser se väldigt <laughs> bra ut. Det är ju inte att vi är hemma. Ser väldigt glad ut fraurollen. <laughs> <Ja. laughs> ja. Joho! Det har vi en sett. och frau. Vi skulle gärna ja. se att mm. Uh, mm. han uh, och uh, hans fru uh, försvann för evigt om vi kunde se till det. Han... Uh, vi kan kanske tittar sig lite när närbörs omkring och kanske prata ostopp någon annanstans. Ja, vi kan gå på äh, porten eller någonstans till Absolut, ren. Vet du vad? Han liksom säger ju. Jag ska ha bandet också. Ja. Jag håller sig inte fast. Ja, det är du. Nej, ja. <går> Lägg i huvudet Jag vet inte hur mycket ni vet, men ni vet ju uppenbarligen en del. Eh, eh, Jonathan Brooks, som vi har jobbat en del åt, är besatt med det här nästa albumet de håller på med. Han, håller, han säger att tiden att det kommer att ändra allting och... Ändra allting innan skicka skickar tillbaka det till staterna. Han betalar väldigt bra. Men vi försöker, vi försöker hitta något sätt att dra oss, våra, dra oss ur den här dealen vi har med honom. Så delen är fortfarande aktiv. Ni spelar fortfarande in. Ja. Vi, men vi är rädda för för honom nu här så alltså. mer än lite rädda han, han slår sina egna män och jag tror att han kanske till och med har dödat några av dem jag kan... okay. några han blir trist. mer och mer våldsam och, han, och med tanke på hur misstår med musiken nu för tiden om det inte var för att Conor Wallo var där för att skydda oss investeringen som han kallar oss så hade Brooks kanske dödat oss redan mm. Men vi har, har ni träffat Brooks på sistone? Ja, ja Var är han? Bo! Han verkar inte riktigt äh, låtsas om den här frågan på tillfället han verkar vilja få sig. Ah, då. Mm. Mm. Han börjar prata korta yes. ja, de, de, de, och korta. Ja, för ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> Men Men är som en, som en kult runt mm. Eller, Ja, det är ju inte så bra. Ja, det är ju inte så bra. Ja, det är inte det är Ja, jag vet inte om jag har sett äh, nektar någon gång, men... Äh, det är de, spåret av nektar äh, som har fött oss hit. De är, men de, de gillar det verkligen. Uh. Jag vet inte om de uppfann det, eller ja, vad det nu är. Ja, ja vi, vi har också testat äh, testat Eh... Jag hade gärna slutat använda nekta också, bara få komma bort från Brooks och hans gäng, men de ger oss det gratis och det har liksom inte blivit. De är väldigt inne på jazz just nu. så vi spelar bara backing för att t lus när hon sjunger. Men det är inte ord och det är inte något språk jag känner till i alla fall och jag vet inte vad det är hon sjunger. Ibland så bara tar de in oss och vi spelar för i timmar utan henne. Men de förbereder för någon slags ny sång som de verkligen är uppspelta över. Jag är på något sätt livrädd över vad som ska hända när de är klara med oss. Ja... Och det är Tisha som bestämmer mycket nu. Men hon är, hon är aldrig nöjd med någon av sångerna. Och in, ingenting är någonsin perfekt. Tillräckligt perfekt. Och det är något fel med henne också. De, de låter inte oss se henne. Hon sjunger inte allt annat rum. Och de leder in musiken i studion. Och vi spelar med. Det, jag tror inte hon mår bra. Han är sjuk. Ja. Han är... Ännu mer upprörd, så att säga han har kommit in i. Mm. Så jag har servisa, servisa ja. Jag stod här hela tiden och försäkrar om att att det gång blir alldeles utmärkt. Klart med mitt projekt. Bra. För your assuring pattern det. Nej. Stendalon tillåt. Det blir körens teoreo kanske. Nej, jag, på. Har jag, på mm -hmm. jag har bara två. Jag har spändat Spannat. mina båda två på honom Man nu. Man kan eh, gå ihop också. Jag kan spända min sista. <skratt> jag kommer till med lite honom. <skratt> <skratt> jag kan du skicka Jack Black på vad jag... Titta, ja. ja. jag, jag hade två. Jag har inte med dig, <skratt> <skratt> <Halleluja> <skratt> 28. Det kanske räcker. Mm, ja. Han eh, pustar. Och så säger han... Konavall av eh, ryssen då, gjorde det väldigt klart för oss att han skulle döda oss om vi berättade var någonstans vi spelade in. De trodde oss de hade ögonbindat på oss eh, i början men vi har med tiden listat ut. Eh, det är under den gamla kolonialvillan som, inte långt härifrån på hörnet av eh, Moksesuma och San Pedro uh, will run into the ground ja, jag antar att de köpte hela stället eh, och huset bredvid och grävde ut källarna uh, som är det, det här det är jätte, sten stenlagt like, typ <laughs> astekgammalt ja, ja Uh, like an old temple. Mm. Jag vet inte hur långt ni sträcker sig, men uh, de har nektar där nere. Mycket nektar Jag oh vet Och uh, de kommer att... Snart kommer det. De kommer dö därmed, men de får veta att jag har berättat det här. This is the Let's not go there. Uh, Okej. Okay. Uh, mm. Skulle du kunna göra en... liten mm. lite grov mm. över platsen, om du har papper och penna? Ja, jag skulle kunna göra efter alltså där vi spelar in ja, Så gott och... ni kan minnas hur man kom in och vad som mm. finns och... Det Om uh... uh... um man skulle be sig dit så kan man förvänta sig att alla de här personerna Konovalov uh, Brooks Meticia och alla hejdukar finns där. Vet du samma tillfälle? Eh, jag, åtminstone, medparten av de viktiga personerna. Ja. Eh. En annan i bandet säger plötsligt: Shit, det är en av män. längre bort. Eh, och, jag har ju. Jag, jag, jag, jag kommer upp! Ja, ögonen påverkar hela tiden. Jag <laughs> hela, hela tiden så. Prata om något annat! Nej. <laughs> Eh, ja, men jag kommer ju närheten ja. Så, ja. Du kanske noterar att De trycker till lite Men du, det är ingen som sticker ut eh. Jag ser lite extra kärle Men ni kunde den där Du har inte sett någon som har stuckit ut Men du ser Ditt tränade öga. Det är tre Tre personer som På något sätt håller på Make a way... Eh, bana sig igenom folkhavet. Ifrån eller mot oss? Eh, mot EU. Ah, trevligt! Ah, nice. spelar <givet> gitarr, Vilket är det craft? Eh, art, tror jag. Art? Shit. Artsy fighting. Mm. Börja sjunga nåt, säger jag. Du kan spela gitarr. Nej, men bara de börja sjunga nåt. Ja. De hade väl inte här Ja, det var det jag tänkte Vi kunde ta ett hit här Låt dem bara spela? komma lite. Ja, ja, ja jag förstår ju det Så får vi ta hand om det men, Ta någon gammal slagdänga så sjunger vi falsk alltså. Ja <laughs> <laughs> De börjar spela lite Så ja, är de på väg emot oss Eller fortfarande Ja, de stannar till där de börjar spela ja. som jag försöker flytta mig emellan eller i vägen för... Spelar vi för något känt? Ja, de dog till med någon... De spelar olika första tonar, sen så den ena in i den andra. Åh, <fört> <hör> <fört> <fört> <fört> oh, Det är aborderat! Det lite är amerikanska vanligt. <hört> <hört> Exotisch! När verkar stanna upp och kasta något öga mot varandra och sen så backar de undan. <hört> eh, och jag dra sig bortåt mot utgången. Jag följer efter dem. De går salvat. Black. Ska vi följa med tycker du? Följ med, Jack. Take them out. Till they are dead. Okej. Vad har du? <laughs> Arriva! Så ni att viska på en fest. Ja. Ja. <laughs> um, ja, jag följer med efter en minut för att så. Ja, Vi följer väl mm. efter vi också ja. är på ja. lite lag om 15.00. I det här till så säger jag till att man är Ja, Jag, jag lägger inte ner den här laggen. Ser jag inte? <laughs> I, uh, I have my eyes on something else, you know. <laughs> something more tasty. Yes. <laughs> jag lägger mig till min dragland igång och nynna på låten som de spelade där inne så när de spelar. <laughs> mm. Ja, är de verkar när de har kommit ut så har de ökat på. Ökat på? Springer. Har de nog springer därifrån? Mm. mm. Uh, Okej, okay, då...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 9, 9, 8, 5. Oj. Jakob och Osala, var noga, håll en steg. Du släpar lite. Nej, allmänna, ni gick. Jag kan till och med ta in lite, kanske. Okej. Okay. jag försöker ändå att till. avsatsen efter dem, men bara efter dem Nej, jag vill inte du, <laughs> du, du Och ta du... ja. mm -hmm. en bil. Jag här, håll här, håll här, håll här, håll Du du ser håll Just håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, håll här, vi kommer inte hinna fram igen och in till bilarna, men. Skjuta! Mm. Vi kan ha matäpplen! Ja. Kill him with fire! Skjuta <laughs> alltså Brooks-grabbar. Ja! Ja! Hon får absolut inte på honom. Hon får inte smita. Vi måste ha surprise på honom när vi ska gå dit. Har du sett mina Pillars av Sanity, eller? I don't fucking care. <laughs> har du sett min Sanity? I don't fucking care. <laughs> det vi är kvick. Yes, yes, lägenhet. Uh, yes. uh, nu, uh, so. två bilar långt bort. Uh, ja, jag har skjort att springa mot bilen. som ja, skjort. Det har dödat. Skjut däcken! Och <laughs> måste komma närmare först innan. Till den engine. <laughs> Ni har vi <kors Rabbi> <Du animaisCh�> har du... mm. <fört> <för> att det. Det är inte på något att vi låter ner. de är förut framme nu för de står Athletics till. Mm. Masuk på som bashauka jag jag inte det är så tur i västern ja spring just det är så stora de här tommygun också det var nog inte mera <fors för går> i in på festen på vi <tryck> Ja, ja ja jag bara smitta med Lucas så låta göra nu ska vi ske 740 yards men alltså de borde kunna skjuta ifrån. är Det som lång då eller? Lång, lång. Så ja, det en... lång står det på vapnet. Det är långt. Mm. Inom... Ja, jag är inom near mm. så... så. det spelar ingen roll jag har någvis. Dåra ja. Då men jag Ja, 7000. En pistol för att försöka skjuta ut. Jag har ä... ha låg så här men det Hur står bilen jag får i till oss? Man, är den dynamit? Pansyrar mot. Mm. Jag skulle ja. Jag har som att jag kan hoppa in och Ja, alltså, vi jobbar med dig. Ah, okay. här är det. Jag försöker ja. Jag <ratt> <Lita> om <dissonant. ratt> ah, det är Lite distans. <ratt> ah, ja, ah, ja, det måste ha sin haj. Spännande. Ja, jag är på det här avståndet. Ja, det är jag lite så. Men, vad kan du. Menar, eller? Eller mm behöver -hmm. Ja, fyra, sex, tio. <ratt> Jag ska se vad kan det vara för Du måste lyckas Ja, plus ett på vapnet Ja, men du måste lyckas Med kan det. kan du vara Du måste lyckas Du måste slå fem eller högre eh, Och räknas plus ett på vapnet också. Nej, det skadar. Det är skada, okej Okej okay. mm. um, okay. uh... Ja, fan det spänner ju Fyra, då lyckas jag automatiskt mm. ja, Okej okay. mm. Du skjuter sönder ett bakdäck Nice shot Precis när de dörrarna så späller till i bakdäcket. Ja. Däcksexplosion. Ja, precis. Nu är plötsligt att explodera motorn också. Ja, För det här Precis i De har bara till sina däck med Nej. <här> Det är en förkleppet köpling. det är en förkleppet köpling. det är Jag på bilen. Hindenburg, jag. Avbryter, så att jag försöker ta sig in bilen och vänder sig om. Jag riktar på telefonen och säger: Får det eller hur älskling det är, nu de ser ja. den här tända dynamitgubben Dynamit flyga emot dem. Jag <laughs> de har slått en athletics om fram. vi kommer fram? Nej, men det vill de inte göra om de så kastar i dina runda gubben <laughs> inom... Inom, inom, uh, uh, in inom runda <laughs> <laughs> <laughs> uh, uh, gubben. Men kastar det en meatgubben här för? <laughs> Because reasons! <laughs> Because we have one! Because we've lived too long! <laughs> Because I can! <laughs> Once. Because Black is born vi <skratt> det är ett vanligt standardslag så fyra eller högre så så ni liksom så. Bara för kasta. En så fick gubben få jag... inga fruktkott. <skratt> ska <skratt> du ingenting för att jag gör ingen grej än. Det kommer du nu du ja. till då. Jag du springa höglaktigt Alldeles för höga klackar på var ja. festklädd och allting Ja, Fyra eller <laughs> för det inte ha och snäv kjol Hur rätt som är det? komma inom eh, in avstånd För att kunna kasta någonting Kasta Om du vill göra det ja, Men, Jag ska bara med en stor mot om man säger att behändra, så. Kanske du jag det är uppe Kanske händerna Så Det gör du i den så att säga. Ja. De fupplar och du står så Och du mm. kommer ett fram Mm och kommer du fram så kanske du inte drar fram den här dynamitkubben och botar den. Men du behöver inte tända den. Ja. Tänden håller ni i handen? Nästa runda kan Ja, yeah. yes. det är du kommit fram. Så du står i princip eh, strax bakom jag kommer. Mm. Jag kommer så småningom, you guys. Vad <laughs> bra. bra. Bry, Brytet av klacken. Uh, Vad fan så här. <laughs> De verkar ignorera det här hotet du... Eh, Påsar, så att säga. Och du som du har skannat, eh, så får du agera först. Du får skjuta på dem. De börjar dra upp sig. De det är Och, eh, Det är fyra, då eller mer, får träffa dem. Okej. Okay. Eh, fråga. Vi hör skottlossning när vi står där uppe på balkongen, Ja, ni hör ett skott, i alla fall. Åh, jag smäller så tre. Och sen någon form av. Jag hörde inte det. Nej, nej är det är bara ett knall. Mm. Pang! Jag mm. ska vi se, då spänner jag... jag misstänker vad det betyder. Fire. Inte grejt. Jag spänner jag två för att om mm. ja. jag med magen. står fem. Mm. Det är tre. Kill Så, one. Kill two dead ett, då. Mm. Fyra. Ja, du töppar efter en Så uh, uh, uh, det ihop. Segnar ihop, va? Gud. Får detta de andra att reagera, eller är de fortfarande... De är fortfarande tändigt modiska, verkar det som. Hur många var det, förresten? tre, det är två kvar. jag kan en att jag har backup av två stycken som säkerligen har vapen dragna och inte någon i gux dynamikgubbe för någon... <laughs> Nej. Det var Pissar-klan på en mord, <laughs> så tack. Vad har du, Estetix? Är, är jag ens framme? 60. Ja, Då är de för dig. Det är färdigt färdigt fort. Då, jag då. Jag är de för dig. Då är de före och... Mm, men jag bröt ju klacken. Ja, just det. Identifierat det femte hotet och sjukvete. Okej. Brilliant plan. I'm glad I'm Så a part of it. Oh, de spänder också. I'm glad I'm not part of it. <laughs> yes, you should <laughs> be. Min yeah, fyra Ja, men han skulle fyra och spände Okej. Okay. Och de har en sån, okej. Okay. Ja, två. Ah ja! Yeah. Regelteknisk fråga bara. Mm. Finns det liksom någon så här så man kan undvika skott? Alltså jag spändar athletics för att haka på. <laughs> ah, nej, det är, fresh som det, det det är fresh Har du hög athletics så har du hög pressure. Okay. Ja. Men det max är effektiv, om du inte får ja. man av naturligt. Och flingen använder man inte det. Nej, det är bara att springa iväg. Ja. <laughs> inte så bra Ja, <laughs> Jag har Och den andre? 25. <laughs> <här> <här> Själv, jag skjuter mig vilt här Jag sätter den i vägen och var lite för snabb och råda upp den och skjuta samtidigt Tack. ska kläck Jag tar som jag har i <här> Varför har ni ingen skjutvapen? har du ingen skjutvapen Nej, jag har ingen tom igen. Men. Nej, just nu, Du har vart halvmiga. Ja. Don't you have a gun. Kan okay, du ta fram köttkniven och du får springa också i runden om du vill mot dem. Men mm. Det kan äh, betänk reglerna få... att ja, de... Ja. Äh, Det hjälper med ja, deras sykter. <laughs> mot kniven och kasta istället? Ja. Uh, ja, fast då måste du också närmare. Okay. Han är 30-40 fotifrån. Mm. Ah, ja. yards, ah, yards? Ja, Yards. Om man ser en... Ja, du är skjuten Nej. men det är ju ja. om du står med eller Ja. Ja. du med dina vinklar på. för bilar runt uh, på gatan här eller någonting annat. Ja, fast de, det fanns lite trafik nu. Men jag menar parkerade. Nej. Mm. För det heter så bättre. Jag hade bromsa in någon bil längre bort bakom dig för de har väl upptäckt att oj då. Tack ja. gudste. Och ni hör fler skott uppe på uh, porten. Nej, men vad fan ju också bara så trött. Oh. Två till, nej tre till Var är de alltså. Ni är ute på gatan långt bort De har oss... sprungit en bit Jag har kanske. sprungit en ja, par hundra meter Kanske jag, och Ni är ju på, på baksidan så att säga Av det här huset mm. Och ni hör att det kommer snett Framsidan ja. mm. eh, Nej men vi säger till våra kära nya vänner Att eh, oh. eh, Jag hör att det är dags att gå Ni kanske ska mm. följa med Ja kan vi göra vi går nu. Mm. Ja. Nu. nej. Nej. Nu. Mm. Ska vi, alltså, ni menar att vi ska gå mot där de skjuter? Nej, vi ska få ut de här bilarna och få iväg dem sen så får vi se till att hjälpa de här stackars jävlarna om det skulle vara något. Mm. Mm. Åh, var det var snarare så trevligt va? Ja. Mm. ja. Men det får ju med han. Ja, en mm. <sufflar> Ja. <Yep. sufflar> ja. Jag kan skicka, skicka fru, fra jag Frau Woller, Frau Lim Woller. Hinner jag fram till nästa runda? Så, de står ute och snubblar igen bara. Mm. Det är det att spända Sex. Ja då, ja. då är du framme. Då är samma framme med Jakob. Ja. Det kan, kan vi ta varsin. Jag ja. spändar så så två jag missa till sen. på Fire <laughs> uh, Sex träffar. Yes. Nu uh, ska vi se vilka skadar det. här. jag kan spända det. Nej, uh, bara på den. Uh, Ja, men han har uppenbarligen och Men jag är tjunt. Vad har du i... Vad du i Athletics? När jag är som mest eller vad ja, har, nej, du, eller vad du kvar? Jag har kvar fem. Ja, du är för. Då spänder vi nog lite eh, Firearms där. Tre spänner vi då. Åtta. Hoppla, jisiskt. Det Det är nåt ja. Mm. Men vad har jag för en eh, plus sektor Jag har har plöts ingenting va? För vi är inte close. Ja, är det stadium D plus Z? Ja, noll på. <skratt> ja. Sköt ju samma som Ja, det gjorde jag nog. Han var ju dålig. Ja. I alla fall. Det Det var väl kanske inte så rätt bra för min stabilitet timmen. Han spenderar igen den här rundan genom att eh, slänga sig bakom bilen och ta ny position DINAMITDAX! Vi såg det lite mer svårt vad för han ska bli när vi kommer till dinamit ja, <skratt> och det är det han gör på sin tur <skratt> gör nu hukar han bakom jag har det ändå Ja, jag har Mr. Black är <laughs> Inte mycket kan Ja, det är ju. Mr. Black vill göra något. <laughs> <in dynamik>, <laughs> Fast måste <Precis>. springa fram. <laughs> ja, just det. Det är jobbigt där med att springa <laughs> där. Ja. in Klockan är kanske här laget 12 och natt nu. Ja. andra ordet, mörkt. Mm. Det finns ju mm. gatlampor också. Vi ja. mm. ses så um, Har vi någonstans att gömma oss bakom så att säga, som han Nej. Han står på gatan. Jobbigt Bock. Vad <laughs> gjorde <laughs> du <laughs> nu? Ni gangstern. Du vet det där. Ni är bulletproof. Ja, så är han är härdad. <laughs> Ja. Men hur långt äh, bort är jag? Det var ju precis, precis. är helt 40, 40 fot... ...Jarls. Äh. Yes. Hur långt fram måste jag komma för att kasta dem? Eh, vi se. Explosives. <här> ja, vi faller ju ut de här i alla fall. Ja rätt eller dynamit? Vi... vilket ska du kasta? Så de har gömmer sig bakom <här> <Och på väntar, här> så då får vänta vi. Så i ring athletics <här> test with a difficulty set by range. <här> fem for near targets. <här> det och det är dessutom då plus ett i så är det för Raiders explosives. Så man har till cocktails or sticks om <här> så där. ska likas, du ska slå sex eller högre om du vill eh, pricka med dynamit Nej, alltså. Athletics. Vad kan man spända för att Det exploderar Athletics är Jävla <jag> <här> mm. skit. Absolut. Det får sig skiten. Med 4. Men det vis kan vi hitta i i, i Malta. Ja, Ja, jag har. Jag sex eller högre skulle slå. Ja, plus 4 så ska du slå två nu. Det är söt blackfast du har gjort nu. Ja, ja! Nej, nej! Nej, nej! Nej, nej! why? nej! Why, Nej! Nej! Nej! Ja, det är inte något komplett Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Man är tio meter framför bilen från, från bilen Och detta säger jag Så jag kommer att kina nu <laughs> Jag backar Och det är du För att agera. <laughs> Ring right fram dynamit och kastar dem iväg. Ja, hur långt <laughs> ja, du satt du? Många sekunder. Eller väldigt långt. Du lång, ja. Din är min huvudgång, ganska ja. långt du ja. Nej, det beror på hur långt du trimmer, ja. långt har trimmat. Hur långt du timmat den? Alltså, liksom, ska om så här så är det väldigt kort. Den är väldigt, väldigt ja. kort. Snälla, du kunde färja snart. Titt typ, nu. Den här sida runt Nej, fuck. Nej, men ja. hur långt du satt, satt du lång eller? Ja, det gjorde jag. Ja. Ja, då då ligger den där och pulse och kan vara nån eh, ja, sekunder kvar innan den smäller. Sen shrub. Ja, ja, bra, jag tror. <här> Fixar <jag. här> det ja, Jag ja, ja, jag ja, ja, ja, jag kastade mig... Den landade den ganska nära framför mig. Så jag, jag kastade mig väl ner mot den på marken och kastade den framför mig i så fall soffan. Så den landade nära under bilen. Han skrattar alldeles med andra ord. Jag nickar framåt. Han skickade fram och sparkade. Varför går den i luften? Nej, jag ser att den landade framför mig så kastar jag mig mot marken. Jag kastade mig marken. Ja, du kastar dig framåt mot den ja, att, mm. Och, och skickar vidare det är, det är ju en gangster, e sånt här gör han hela tiden Det är ju en 25 yard fram till den Och ytterligare kanske 10 till bilen Han hamnade 10 yard ja, från, den från bilen han för mig. Ja. ja, den hamnade 10 meter från bilen Men för du är ju 30-40 meter från bilen så Låt den smälla Ja, men nu lutar ja. du ju bara lite tryckvåg ja, Okej, okay, i så fall Spring åt andra hållet Spring åt andra hållet, jag, istället mitt av sidan. Vi ja, möter en black. Ska vi sitta ut på? Vad är det? Eh, alltså där är vägen vägkantig. Är det träd eller någonting där på där är det, det? är byggnader här. Tätt upplykt. Hur nära är det byggnaden då? Jag tog ja, av mig vägen där. Du bara en kista. Stor munk. Nej. Nej. Gud, killar, vi hjälper sådan. Sjutton därifrån. Men när på den sidan av vägen som bilen är på. Det är mellan bilen och byggnaden. Ja. Det är ju en totalt mellan egentligen bara. Så 40 meter. Mm. Mm. Eh, är det bara en, det är en vägg här där jag är eller Har det den är sluten ännu inte byggnad för att säga. Vad finns ett hörn? Ja du tänker så. Eh. Eh, om du springer tillbaka och slätt in riktigt där du kommer fram med typ en eh, 20 meter bakåt, bakåt så kommer du till ett hörn. Och framför? Eh, Sen alternativ. Mm. Okej. Okay. <laughs> <Bort. coughs> Då tänker jag bakåt och försöker skydda en av något hus Ja Samtidigt som man svär högt på italien Ska jag Jag drar också för Det hade varit jättest om du inte har slått en Fast det blir mycket du, atletik, ah, nej, nu, du du tävlar inte mot någon som springer. Nej okej, okay, så, så att det är bara, jag bara... Du bara lubbar. Mm. Eh, han då... Bakom bilen ställer sig upp och... Eh, Fundera på vad vi tog vägen och går fram tio Jag ser att vi springer och... Eh, vänder sig om för att springa åt annan hållet. Typiskt. Åh, mm. blank. Ja, ja, ja. Nej. Efter. <laughs> jag följer efter det. Spring efter följer efter dem. Mm. Mm. Ja, ni, ja, ni kommer runt i törn. du kommer ut ett hörn först mm. och sen kommer du strax efter. <laughs> den här kultisten springer längre ner för gatan på andra sidan vägen. Kan jag följa Komma runt, ja precis. Följer efter dem. På säkert avstånd från ja, dynamitgruppen. Ja, du får så ju springa på motsatt sida på andra sidan. Pannotrotteraren då, för att, annars kommer du komma nära bilen. Det går inte att rymda huset så, att man kommer... Nej, mm. du springer liksom parallell... Vad får jag bli från Han liksom springer upp... Och ni är här i bilen, så att, menar du, Aha. du springer på parallelltrotteraren för att inte komma för nära bilen. Mm. Och dynamiten. Ja. precis. Det känns inte så det är jättebra att springa åt dynamitans håll innan den har smält, men... Och den smäller nog nästa runda för 15 sekunder. Mm. Jag inväntar explosionen helt Ja, nästa runda inleds det. med en stor smäll. Smäll. Smäll. Smäll. smäll. Och dynamitgubben explodera. Hur går det förs? Har äh, vi fått ut dem snart? Ja, ni är på väg ut. Ni kommer nog ut. Vi kommer nog ut. Komma ut. Med ja, vi kommer <laughs> Ah! Mister Black förstår jag. 150 meter längre på gatan. Blir det som en sådan explosion. Boom. Vi och det är någon bil som liksom. Plastikvågor och sedan landar igen. Service. När du är i den här bilen. Efter explosionen stänger jag ner, ja. så fortsätter jag ja. att <skratt> <skratt> gå. Jag, jag ropar efter dem då är jag där på att se om de som låg vid bilen överlevde. <skratt> Ska vi jaga honom? Ja. En chase. igen <skratt> <skratt> Ni två ready, alltså i bilen med bandet och då är Nej du stannar med bandet vid den ena bilen. Jag kan köra. Har oh. du bilarna här? Jag är nej, ni gick hit. Ja, vi gillar kvinnifrån. Jaha, jag tror att vi är bilarna. Sorry. Nej. Då kommer Victor kommer, och en farla om voller och småjockarna ner åt koffan. är Jag tror att den får ha Nej. bandet det var en bra bra. Ja, då är barnaktigt segment <skratt> mm. ja, mm. av avlösas. det jag spände min gott. Ah, Han ö, ökar avståndet. Hinner ju aldrig fatt. Nej, nej. Kanske. Spännande att <skratt> ni har. Om vi hade något <här> jo men jag har att det Nej, det är ingen idé Jag, är jag, efter. jag stannar jag med service med Jag stannar med service App, det är ingen idé jag kommer det här ja, verkar trött. Du måste ta i väldigt mycket. <här> <här> <här> <här> uh, ni kommer fram till de här ja. Hur när jag kommer jag till uh, dem? Är... Står ni är Han såg ut och så kollade så de var döda de som råvar bilen. Ja, men var jakka kommer då? Han springer ju efter uh, han som sprang iväg. väg. Där fan är det väl det här. Det som finns kvar de här två är inte så mycket att förhöra. Nej, nej. <laughs> <laughs> Varför? <laughs> men men jag, jag sätter väl efter då? Lite uh, jag ser lite, väl det när jag kommer till fram. fram. Han. Ja, kommer nej. Skicka till han, det är inte mycket mm. på, och, mm. Mm. Nej, jag bara... Nej, och så ser till mm. så att han... Nej, det är det några timmar nu? Ja, jag kommer... Ja, inget korsmen, det Nu är han... <laughs> man verkar snubbla till och du tar in lite till. 30 år sett om ungefär. Jag fall då i någon sjukhushorn. Spänner mig sista två poäng på fire då. 6 eh, <laughs> Ja, du träffar. Ah. Jag går ut med benet. 4 eh, fyra. Okay. Han eh, Okej. Jag flåsar Jag fram till fram och <laughs> <gör> Och. Uh, <gör> Jävla, nu fick man <mig> springa. <gör> Han är ju. Inte död, men med ligger på den här magiska. <gör> nolla. <gör> ja. <gör> ja. <gör> ja, ja, vi är på väg här tror jag med det kliffhänger. <gör> ja. ja, det blir jättebra. Nu talar jag om är på väg fram med väskan. Känner du? Nej, nej, nej, Det är nej, nej, nej, Det är nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, ja, ja. nej, nej, nej, nej, ja